Sziasztok. Ez itt a Quick Play podcast 37. adása. Én vagyok Neurotik, és a többiek is itt vannak velem. Michael, sziasztok! És csigász, sziasztok! És hát múlt héten nem volt túl sok témánk, azt hiszem egy egyet se írtunk össze, úgyhogy az az adás elmaradt, de nem lébe szóljuk el, úgyhogy most duplán, duplán nyomjuk. Sigász most is éppen egy témát ír fel, úgyhogy. Igen. És sose fogunk, oldalt... sose fogunk kifogyni. Ennyi. Már új oldalt kell kezdeni lassan. Mert... <gül> így van, így van. Mert nem férünk el. És most egy maratoni podcast adás következik. The show must go on. <gül> Főleg azért, mert ugye megjelent a No Man Sky, amit mi nagyon szeretünk minden podcastba emlegetni. Hát és erről szeret... beszél mindenki. is hát szavazni, vagy ö, beszélni róla, úgyhogy, úgyhogy nem is játszottunk vele. Szár, mint az összes többi survival, de ebben még multi sincs. Ez a legfájóbb úgy szerintem. Jó, mehetünk tovább. <laughs> ja, jó. Vagyis amúgy vicces, mert ugye először azt mondták, hogy hát lesz benne multiplayer, de nem arra lesz kihegyezve. Hát és, a, lett. és ez, ez előleg úgy jött ki, hogy multiplayer. Igen, csak Igen. ugye akkora az egész univerzum, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy találkozol bárkivel is. És hát ki. már az első nap megcsinálta ezt két ember, hogy ugyanazon a bolygón, ugyanott, mind a ketten streameltek, és végre találkoztak. Nem tudom, néztétek, a neten van az a kép amikor rajta van a doboza a képen, a NoMasky-nak, és így le van ragasztva egy részen. Ilyen matricával. És pont, pont után... a multiplayer. Igen, Igen. és pont, tehát ez egy másik matrica. Ott még rá volt nyomtatva a dobozra, hogy multiplayer, és akkor ráragasztottak egy másikat, ahol már nem multiplayer. Jó. Nem tudom, ezt tényleg így oldották-e meg, vagy ezt csak valaki trollkodik, és nem. De most hát sokan még kurik. most is bíznak abban. Tehát azt mondják, hogy ez egy 20 megás pecs hogy lássuk másokat is, és akkor van oldva. Hát... Persze ez nem így működik. Amúgy... Mondjuk, mondjuk hogy nem lenne benne multiplayer, akkor úgy igazából indokolatlan lenne az, hogy szerveren fut a játék. Hát az elnevezések miatt kell, meg hogy fel tudod uh -huh. tölteni, és akkor ugye végül is lefixálod a bolygót, ami vagy. Igen, meg a világ az lényegében, <coughs> ez szerverről jön. Tehát, hogy egy random generált, procedurális világ, de nem mindenkinek más generál random, hanem egy központi szerverre van föltöltve az adat, amit. Ezért is csak négy ígás, vagy hat, vagy nem tudom valami uh -huh. nagyon kevés foglal. Meg amúgy ezzel nem is az a probléma feltétlen, hogy nincs ben Multi, mert most ez szingülbe is elmegy szerintem. Tehát mostanában rengeteg az ilyen túlélős survival single játék. sok. Igen. Csak itt az a baj, hogy nem mondták meg konkrétan, hogy ez most mi. Tehát hitegették az embereket, hogy ebbe lesz multiplayer, és utána megjött a pofára esés, és itt ez a probléma, hogy mondták volna azt, hogy single, oké, okay, single, mehetünk tovább, de hát nem így jött. pontban néztem egy videót, ahol a Sonner megkérdezték erről, hogy akkor a multiról beszéljön, és akkor mindig erőhőgéssel indít, <gül> és már tudjuk, hogy miért. <gül> de hát, hogy ezt, ezt a részt így. Tehát ennyit a hatalmas űrcsatákról, Igen. mások ellen, meg a saját hajóépítésről, meg a bázisépítésről, meg minden. Végis egy felfedező játék lett. Igen, tehát ilyen sziklák az kell lőni, amik Rád. nem mozdulnak. Ráadásul láttátok amúgy, néztetek a játékból a gameplayt? Úgy Én többet. nézegettem egy párat. Ha ja, belebelenézegettem, de mintha mindig mindenki ugyanott mászkálna, és igen, azt csinálja. Ez az egyik, hogy a bolygók között abszolút nincsen akkora eltérés szerintem, mert az összesnek ugyanolyan fosszíne van. A másik meg, hogy aki ezt a menürendszert tervezte, meg hogy ez hogy működjön. Tehát én rengeteg néztem ilyen, ilyen belevágunk videót, meg minden, és fél-egy óra csak azon telt el, hogy rájött, hogy hogy kell craftolni, meg hogy kell használni ezt az egészet. És borzalmas. Egész nap esz játszhatnám azzal, aki ezt kitalálta. <síthat> Nem tudom, én keveset láttam csak ebből, de én nem értettem, hogy most a kattingat, mit craftol, mit csinál? Igen, igen. De hát ennyire is érdekel, hogy egy jó van, csinálja. És az, az, nem is tudom, hol olvastam, azt hiszem talán egy a Steam adatlapján a játéknak egy hozzászólásban, hogy ez egy jó játék, te nem 60 euróért. Mert ez, ez, ez így, ez így semmi. Én már ezt is hallottam valahogy, hogy ez egy cookie clicker. <gül> <Az> a játék. <gül> Tehát, hogy azt kell csinálni, hogy nyersanyókat gyűjtsön, aztán. Mész tovább, hogy még több nyerseneket gyűjts. Ennyi. Jelenleg elég megosztó Steam-en. Igen. 58%-an gondolja azt a felhasználatok, hogy jó a játék. Amíg ez lehet, hogy annak is köszönheti hogy az elején szinte senkinek nem ment. Tehát ilyen bivajgépekkel is. Azért elég durva, figyelj, itt így most az összesített és akkor a, a most helpful, oh. minek lehet ezt felújtani a leg... Leginkább segítség. Leg <coughs> Nyújtósabb. <mindegy. mindegy>. Na, a, értitek kommentek, tehát negatív, negatív, negatív, negatív, negatív, negatív, negatív, negatív, és nem is sorolom tovább, mert végig értem, és itt konkrétan a legsegítő, készebb, vagy nem tudom, minek lehet ezt fordítani, értékelések között nincs konkrétan pozitív. Hát igen. Nem de. Nem És még így is a játék a legjobb startot csinált a Steam-en. Hát eladásokban nagyon ott van. Igen. igen. Már, mert a hype az dolgozott, de majd megint az lesz, hogy Lecseng, mindenki rájön, hogy ennyi a játék, és majd néznek, hogy he. Pedig az az érdekes, hogy tehát kiszivárgott egy kópia, amit már elkezdtek játszani a megjelenés előtt. Tehát akkor mire számítottak az emberek? Mert ugye volt, volt utána egy nyilatkozat, hogy jaj, hát jön egy hatalmas pecs, és bú, minden annyira ki lesz javítva benne, ami szar a játékban, és ez hihetetlen. De hát megjelenés előtt pár nap alatt nem már. Ez nem lehet. Tehát akkor már tudták az emberek, hogy mire számíthatnak, akkor miért löpődnek meg. Yeah. Ez egy sétáló szimulátornak nézett ki, ilyen gyűjtögető hülyeség, és az is lett belőle is. És annyi, hogy kimehetsz a bolygókról, meg be mehetsz, ami mondjuk tényleg nagy újítás, Én. meg tényleg Én. rengeteg bolygó van benne, és ez tök jó pofa, meg jól megcsinálták, de igen. Ráadásul olyan, mintha folyamatosan egy festményen tapicskolnál, mert amilyen színeket összeállításban ezt használ, hát én azt hittem, hogy a Betleborn után már nem jön nagyobb Hányinger, de szóval. amit ez leművel néha, hát ez valami borzalmas. Nem tudom. Én amit streameken láttam, ott mintha lóvon futna mindenhol. Igen. Szia, hatalmas nagy csúnya teszt, textúrák, meg ilyen, ilyen szögletes sziklák mindenhol. Jó, ja, meg az, hogy Szörnyen nincs érszem. fizika a játékban. Tehát, hogy a random generált, hogyha egy csúcsra tesz egy hatalmas épületet, az ott megáll, és ott marad örökre. Meg olyan, mint a Minecraftban, hogyha bányászó is alulról kezdesz el bányászni, akkor nem dől le, meg minden. Azért ez így 2016-ban már kicsit szegényes. Még a Minecraftban elmegy, azért... Ja. Érdekes. A végén majd lehet, hogy a Star Citizen marad az a feladat, hogy valamit csináljon ebből az űr dologból. Valami jót. De azt hittük, nem is készülés el soha. Jó, ez egy kicsit másféle irányba fog elmenni. Bár a ez is ezt akart, szerintem. Olyasmit. Ott az is egy ilyen teljesen nyílt világú cucc lesz, ilyen kraftolással, ami mm -hmm. hülyesége. Igen, meg belső nézet, lövöldözés, MMO, küldetések, PvP, abba mindent akarnak, ami valaha létezett a világban, szóval. Jó, mondjuk ha nagyon hype játékról van, szó, szóval, akkor az sem. Akkor osztani kell. az is az. Na, Persze, igen. De az igen. Az is eléggé el lett hype -olba. Én közben itt gondolkozok, hogy mondjunk már valami pozitívat is a játékról, de, de nem, nem. Én egyet tudok, hogy nem vette meg egyiket sem. Na hát igen, hogy <gül> jó. Nem úgy, ez a, ez a random generált rendszer, ez, ez, ez egész jó. Tehát ez, ez, hogyha később jobban kiforja magát, akkor ez egy használható dolog igen, lesz. Igen. Tehát, Ha ez egy olyan játéknak az alapja, ami tényleg egy jobb játék, tehát hogy lehet is benne valamit csinálni, akkor az már nem, nem rossz. Igen. Tehát ez kicsit olyasmi, mint mondjuk amikor kijött az első Frostbite motoros játék, ami amúgy játékén nem volt egy nagy duranás, most nem tudom, mi volt az. Tett, a műtleti betű fél volt annak idején, akkor hülyeséget mondtam. A rossz motoros játék azok mindig egész jó volt. Akkor ez olyan, mint amikor kijön egy új grafikus motor, és csinálnak rá egy játékot, csak azért, hogy megmutassák, hogy ez így fog kinézni, de a maga a játék nem egy nagy duranás. Mint például volt a Far, nem a fák hanem a a na, mit akartam? A Crisis az mindig erről szólt, például. Vagy a RISE Sanofrom, azt is csak azért csinálták, hogy megmutassák az új engine-t, meg ilyesmit, és ez is lehet, hogy ilyen, hogy csak egy bemutató, hogy ezzel lesz lehet csinálni, és majd a második részre, hogyha. nem ezt a bemutatót talán... eladták 60 euróért. Hát az más kérdés. Nem, nem feltétlenül kell megvenni. A hát... Crisis-t is annyi attak annak idején. Így van, ez is igaz. Mert jogos. Mer azt szerintem jobban játék, mint, mint ez. Igen. Bár mondjuk ez is jó pofa, tehát aki szeret felfedezni, az biztos el lesz vele egy darabig, csak, csak kapcsolja ki a színeket, meg, meg, meg nem tudom, tehát hogy felejts el azt, hogy ez egy multi, pedig ez a játék annyira kiált a multiplayer hogy az, hogy az nem igaz. Hát milyen király lenne már az űrben mész egymás szemben a haverokkal, meg elmentek egymás felfedezett bolygójára, és akkor ott nézelődtek mindenféle hülyeséget. Ja, építetek a bázis meg ilyet? Igen. Amit szintén nem lehet. a kis nyomikat, mint a rád, mert itt De ez a szívás, itt még építkezni se lehet. <gül> <gül> itt még építkezni Remélem se lehet. éreztétek így a hangomból, hogy mennyire jó lenne. Jó, erre pár, pár cikk után még visszatérünk, vagy pár téma után úgy, Van itt felírva, Visszatérünk még erre, majd ezek kapjátok. <gül> hogy megkapom én. <gül> inkább. Eh, hát nem tudom. Ez nem sz... ennyi. Igen, úgy szurkoltam. Tényleg. Én annyira Na, szerettem jó, volna, igen. hogy ez jó játék legyen. Te gondod komolyan. De, komolyan. Én, én, én örültem volna, mert én a Joe Danger miatt nagyon szeretem a Hello Games-t. <gül> megnyitottam most a játékadatlapját lapját Steamen, és hogy itt görgöttem. Itt már nincs ott a multiplayer. Ott, ott nem volt ott megjelenés előtt se. Ja, soha nem volt ott. Nem volt ott. Akkor miért biztak az emberek abban, hogy volt, vagy le, vagy hogy lesz? Hát, hát, ennyi lezt... van, hogy single player, Steam Achievements, Full Controller Support és Steam Cloud. Ennyi. Ez tudja is, ezt hozza. Igen. Tíz. Kiselőtt elkélesztették a igen, igen, kivél amikor crash és amikor 15 FPS-el válszorok. De most, én most néztem egy streamet, ott ilyen fekete lyukoknál crash mindig, de gondolj bele, tehát nem tudjuk, hogy mi van a fekete lyukoknál, hát, hogy ott vannak crash tényleg, tehát ez csak életű játék. <gül> hát istenem, vagy, ez, ez jó volt. Ennyi. Annak idején, amikor matthew, szegény matthew beledobták oda, ahova dobták, nem spoilerezünk, akkor okay. basszus, miért nem állt meg a film? Hát jobban jártunk volna. Ott elromlott minden. Nem, az ott volt igazán jó. Út, tényleg azt a kifet láttátok, ami össze van vágva? Az interstellar meg a Nomen Man's sky Tehát, hogy amikor először láttad a No Man's Sky-t, és akkor így a monitorra nézi a Matthew-a cuccot. Amikor Igen, igen. Annyira jól össze van vágva. Tehát így kiírják, hogy Hello Games, tudod? És akkor a Matthew integet hogy Hello. Hát, hogy jót rögte. Bár nem tudtam eldönteni, hogy ott most örömébe sír, vagy bánatában? Szerintem bánatában. Sanszos. Hát ezt kivégeztük, vagy még akarunk Igen. róla mondani valamit? Hát én annyit teszek hozzá, hogy ha free to play lesz, én kifogom próbálni. Jó, Csigeth sose fogja kipróbálni. Ne, várja, hát az Ivolv is így kezdte. Aztán Jó, de ez nem egy múltis játék. Tényleg nem az. Ilyen 20 megás és lesz ben múlti. De meg. most tényleg, tehát kit, kit érdekel, hogy nem játszik vele senki, mikor úgy család senkit az egész univerzum? Meg amúgy Szély engem után. még az érdekel, Lejjál. hogy ugye azt mondtátok, hogy van valami az univerzum közepén, amit el kell érni. Igen, esélyes, hogy ki, hogy congratulations! Arra... Ja. Bye! Na, én, én arra leszek kíváncsi, hogy az, az mikor kiderül, hogy ott, akkor mi, mi, mi volt az. Ez van, a, amit itt leírtam. Yeah. New, ez new, game a közepén. Yeah, new Game Plus. Ja, New Game Plus. De amúgy állítólag, tényleg ez van a közepén. De aztán Fran se tudja meg. Van két quest line, amit végig tudsz vinni. Valami ilyesmi. Vagy nem, azt tudod, hogy bemész az univerzum közepére, és akkor kéne, hogy generate a new world. <laughs> <laughs> és, és akkor így puf, egy server wipe, és minden kikezdheti előről. Igen. Igen. Vagy, vagy belész egy ilyen dimenzió kapuba, ahol az uralkodó Szín az nem a foszbarna lesz, hanem kiválasztanak valami, tudom én, sötét-kék. <gül> úgy, úgy generál, úgy generál világokat. Te itt láttál barnát? Hát én nem tudom, ilyen foszbarna bolygók vannak mindenhol, nem. Hát én csak zöldet láttam, lilát meg rózsaszínt. Rózsaszínt? az is hát kemény. Annyi annyira rózsaszín volt, hogy az elképesztő. És az összes bolygó tényleg ugyanúgy nézett ki. Te ilyen csajos streamet nézte. Nem. Vagy hát nem tudom. Hát, én ilyen forsbarna bolygókat láttam mindenhol. Mondjuk te, ugyan, ugyanazt sokkal, a fosbarno. Az se sokkal jobb amúgy, mint az enyém, úgyhogy. Okay. Ja, meg még, hogy tovább bekézzük, én azt olvastam a Noven hogy a, az előrendelői bónuszhajó többet át, mint amennyit használ. Igen, ezt én is hallottam. Nem szabad beaktíválni ja, a szabad bónuszhajót, igen. amíg el nem jutsz valami küldetésig, ahol a hiperhajtóművet megcsinálod, meg utána már Igen, nem adod be. Ha beaktiválod, akkor nem vagy be a küldítést, nem tudsz ilyen hajtóművet csinálni. És akkor mi van? Tehát így, akkor a Nomescal, ez egy bolygón játszódik, Igen, végig, tehát, és ennyi. Tehát, hogy így addig nem tudsz kimenni. Ez szép. Pedig aztán a pre-order bónusz azért van, hogy már az első tobb beaktivált, szóval most hát a, ezt... ez egy új Ez egy új dolog, ez a pre-order mínusz. Ja, <laughs> meg, Megszívottnak, ha Igen. Tudod meg, hogy nem szabad. Ennyi. <gül> Azért jól szóljuk azt a játékot, amivel egyikünk se játszott, és valószínűleg sose fog. Hát, hogyha lejje megy az. A... Én lehet, hogy 5 euró környékén már megveszem. Tehát egy ilyen másfél év múlva körülbelül. Addigra szerintem kiavítják a hibákat. Lehet, hogy jön hozzá egy-két olyan DLC, mert, mert mondták, hogy jön hozzá, és ingyen meg fogja kapni mindenki. Mondjuk ezek után ez a minimum, bár már a start előtt mondták, hogy mindenkinek ingyen lesz az összes DLC, ami, amit én mindig bírok. Tehát ez egy tök jó dolog. Kíváncsi hogy ott mit akarnak majd, hogy csak hajók lesznek-e benne, mert állítólag később akarnak aktiválni valami olyasmit, hogy bázisokat lehet építeni, meg ilyenek. Hát, azért messze van attól a játék, hát Szerintem mindent, le kell pakolni, Szerintem is, de én még azért reménykedem. Én, én azt mondom, hogy lehet, hogy egy fél év, egy év után visszanézzünk rá, és a, akkor már komplexebb lesz. Hát, ha úgy, ha azt néznénk, hogy ez a játék most egy korai hozzáférésű játék, akkor azt mondom, hogy egész jól. Igen, Állis, tényleg 3-4 éven belül talán be is fejezik? Lehet, ez most két mondjuk azt szerintem látszott a játék, hogy nem volt bétázva. Tehát ez a rengeteg FPS gond, meg fagyás, ez mind azért volt, mert nem volt sokon béta. Igen, tehát legalább valami closet bétát tettek volna az előrendelőknek, vagy nem tudom. Mindenki jobban járt volna. Legalább le tudták volna mondani az előrendelőknek. a Nem biztos, hogy mindenki jó járt volna. Hát a fejlesztőkünk kívül. Meg a kiadó. Ja. Azt hiszem mindent elmondtam. Igen, kivégezték. Meglátjuk, hogy majd a jövőben mennyire fog fejlődni. Majd visszatérünk rá, ha valaki megvette közülünk. Vagy to play lesz, mert a play. Igen, akkor én itt vagyok. Mert kiderül, róla valami nagyon durva dolog. Például, hogy a közepére van elrejtve a Betőfélde egy Edition játéka. Jaj, igen. ami benyincs benne a játék. Igen, de ott a játék ott, csak, a játék ott, ott csak ott van a játék. Oda a <gül> de ez mondjuk mekkora hülyeség, ezt jól vastam ezt a cikket, hogy tehát a Battlefield 1-hez lehet olyan Collector's Edition-t rendelni, hogy venni, amiben nincs benne maga a játék. Hát annak mi értelme? Úgyhogy ráadásul a dlc benne vannak. Tehát... Pont ez a Godway, meg egy exkluzív patch. <gül> igen, igen. Tehát... <gül> Jó, mondjuk ennek akkor értem, ha megvetted a játékot, és utána kitalálod, hogy te mégis Collector's akarsz. De, de ilyen van. Tehát, hogy ha te Collector's szakarsz, akkor azt ha veszel. igen. Igen. De nem, mert lehet, hogy úgy érzed, hogy ez annyira nem jó játék. Megveszed, kiderül, hogy mégis nagyon jó játék, és akkor bevásárolsz. Még sokan csinálják azt, hogy így megveszik az alapjátékot, és utána megveszik a kollektort, amiből eladják a játékot. Mert nekik már megvan. Hú, ez biztos nagy biznisz. Lehet. Úgy látszik, De... ez egy olyan piac, amit érdemes megcélozni. Az ijé úgy érezte, hogy sokan vannak így. Igen. Aha. Én nekem, én nekem az volt a furcsa, én azt hittem, hogy ezt csak elgépelték először. Tehát az IN-nél kiadtak egy közleményt, hogy oké, okay, ez a kollektor, a basszs, játékot Álmi, <sítható> ja, az a játékot kifelejtettek, ám mindegy Pakolták össze a csomagot, és... azok így is előrendeltek, akkor hadd maradjon. Igen. Pakolták össze a gyárba, és már tízezer darabot összeraktak, és akkor... Mi legyen főnök, beradom még mindegyik be egy játékot? Á, hagyjátok a francba. De mondjuk ez a pak, ez amúgy jól néz ki tehát ez a doboz, amiben jön a maga, most nem mondtam, hogy a játék, de aztán rájöttem, hogy nem. Tehát, hogy amiben jönnek a cucok, az rohadt jól néz ki, meg ez a szobor is jól megvan csinálva. Porfogónak teljesen jó. Hát arra tökéletes, persze. De az, hogy nincs benne a játék, tehát az hihetetlen. Ez egy nagy mellényúlás. Ez ott mi van mellett a zsebkendő? Az a nem valami törölköző? Még jobb. Nem, az ha. egy poster. Egy jó poster. Ha, ha jól befűröttél a játékkal, akkor... <laughs> tényleg, tényleg oda van írva, ha? hogy exkluzív uh, szövetpószter. Én amúgy ezekre a Collectors poster. kiadásokon meg mindig csak röhögök, mert amíg a Witcher 3-hoz az alapkiadás volt olyan, hogy poszterrel, meg mindenféle hülyeséggel adták, és a gyűjtői volt olyan, hogy egy akkora szobrot dobtak mellé, meg minden szart, meg nyakláncot, meg kártyákat, meg ilyesmit, Körülbelül ugyanennyi, és abba volt játék is, bármilyen hihetetlen. Én, én amióta a CD Project Red csinál ilyen kiadásokat, azóta mindegyiket csak így megmosolygom. A Diablo alapkiadáshoz is jött poszter. Na akkor ahhoz is jó, akkor, az a, akkor a Blizzard is igyekszik. De amit most az ilyen, jó minden. Én pólókat szoktam eljákapni. kapni. mondta is egy ismerősnek, hogy nem is veszek pólót, hanem. Ja, nem, én nem is veszek nem játékot, vesz a játékot. Én én pólót, pól. pólót veszek, és kapok hozzá a játékot. Ja, nem nem is. csináljak. <laughs> ennyi. <gül> nekem, az, nekem az is Skyrimos pólón van de az nagyon menő azt sajnálom, hogy Doomot nem így vettem meg egy Doomos pólónak azért örülnék ezt már lehet, hogy utána nézek, hogy és olyan lenne, mint Ford a borító, hogy ki tudnád fordítani és belül lenne a régi Doom, most <gül> Jó, póló és van meg az új Simán. Há, állandóan fordítottam, nem is lenne kimosva <gül> csak így <gül> van, váltanám mindig és így rád mász amikor ledobod a sarukba <gül> ja. pokoli szagom lenne Na, hát hogyha, ezt is, is kivégeztük. De hogyha már duh. Akkor ejtsünk. Ja, egy Pár szót a denúvóvédelemről. védelemről. na. Amit kiátszottak ügyesen. Megtörték a. És azóta meg is hírt hitt. Igen. Idejönett. Erről volt hangosan, talán a múlt hét vége, meg a mostani hét, igen. hogy elősz, először csak az volt a hír, hogy, hogy sikerült egy Steam-en keresztül megkerülni de azóta már kijött hozzá Crack is, tehát, hogy már teljesen feltörték a De a védelmét. Hát én nem is mondjuk. Hirt, és így hirtelen fel én, is került egy csomó frissen én. megjelent játék, vagyis hát ha nem is annyira frissen, de, de nagy címek, mint a Doom, Rise of the Tomb Raider, Just Cause 3, hogy csak egy párat említsünk. Igen. És amikor, tehát ez először úgy merült fel, hogy valami Doom Doom fórummal, vagy én nem tudom, hogy is volt valami cikket olvastam, hogy a Doom, Doom kapcsán írták, hogy megkerülték. És én ott azon gondolkoztam, hogy a Doom azt hogy megérdemli, hogy megvegye az ember, mert ez egy jó játék lett. Tehát ott volt demo, mert ugye nagyon sokaknak az a, az, az érve a krekkelt játékok mellett, hogy hát nem tudja kipróbálni. Hát a Doom egyet az ki lehetett próbálni. Most a Doom ki ja, próbálni. A dúmot azt vették is, amúgy, mint a cukrot. Hát vették. Is, nagyon jó igen. eladásokat is Bár ez nem feltétlenül szerintem a védelem miatt volt, mert hogyha nem lett volna a védelem, akkor is vették volna. A meg, meg, és utána be is akcióztak DRM, elég hamar. Igen. Tehát a Witcher 3 és DRM nélkül jött, mégis annyi megvették, hogy. Igen, igen. Rekordokat döntöget. Tehát, ha valaki jó játékot csinál, akkor tök mindegy, hogy, hogy van levédve, akkor azt megveszik legalábbis azok a játékosok, akik támogatni akarják a fejlesztést, illetve a fejlesztőket. Tehát én is hívjak vele, hogy, hogy ami játék nekem nagyon tetszik mert minden, azt drágában is megveszem, mint amúgy. Amúgy meg bele nyugodtam abban, hogyha én játékot akarok venni olcsón, akkor várom kell egy pár évet, mert én nem töltöm le. Van. De az, hogy most feltörték a védelmet, engem például ez annyira nem érint, mert én eredeti játékokkal játszom, így most, most a szomszéd Pistike le tudja tölteni, hát töltse, most én azzal nem tudok mit csinálni de kicsit sajnálom, de például volt egy statisztika, hogy a, hogy a denúvos játékokat kevesebben vették meg, mint az előzményt. Például a Tomb raider volt egy ilyen, akkor ugye a Doomnál, bár az mondjuk nagyon nagy távlat volt a kettő között, szóval azt annyira nevegyük ide, meg a... melyik volt még ilyen denúvos, mostanában? Mirror's Edge talán? Az, az nincs. Nem tudom. Meg a Far Cry Primal. Ja igen, és hogy mindegy többen vették meg az előzményt. A, mint, mint a mostanit, ami a denúvos. s Előzményt? Hát az előző részt, ami kijött, ja, Tehát, ja. Úgy, úgy értem. Már mondjuk a miroshez is sok idő telt el, hogyha denuvo hát De például a Tomb Raider-t, hogyha az új Tomb Raider-t veszük, akkor a, az első új generációs kiadásból sokkal több kelt el, mint most. Hiába ez de a denuvo ez nagyobb újdosság volt akkor, Igen. Igen. Tehát most, mostani Tomb Raider-emnek az előzők nem telt el akkora idő, hogy azt mondják, hogy hú, de jó. Itt van Ész végre. Én szerintem elég a játékban egy, egy jó multis komponens, vagy magát a játékot jól megcsinálják, és megveszik. A GTA 5 t is megvették, azt se akarták letorrendezni, hanem nagyon sokan megvették. Meg, meg hogyha tényleg jó játékot csinál az ember, azt, azt megveszik. Hát, én azt szoktam mondani, hogy a mai világban már ilyen Humble Bundle, meg Steam Sale, meg kutyafüle, meg a ez ha idő veszük, az, az ilyen, ilyen, hát idézőjelesen ez a szürke beszerzés, a G2A is társai öm, tehát, mert igazából az sem mindegyik illegális. azért nem mondtam azt, hogy mindegy. Tehát, hogy ma már csak tényleg az nem veszi meg a játékot, aki nem akarja. Igen. Meg én, meg én szeretem, ha megvan a játék. Nem tudom, tehát én, én így jövök vele, hogy megvesz, gyűjtő, és ott Gyűjtők van a, vagyunk. Mondjuk. Igen, ott van a könyvtárban, bármikor elindíthatom, bármikor letölthetem, és ez az enyém a... Teljesítményeket megszerezhetem, fórumokon beszélgethetek róla, meg másokkal, meg minden összehoz az embert, ha meg van múltja, akkor meg így is úgy is meg kell okay. venni. Tehát most, most a Dumot valaki megveszi a szingül miatt, jó múltja nem lett erős, de azért mégiscsak ott van. Tehát. Az plusz egy-két óra minimum még akkor is, hogy annyira nem nyerél a tetszésedet. Igen. Amúgy most, hogy így, így mondad, hogy ott van a könyvtárban is letöltheted, és nem tudom, ez most így egy kicsit így a játékoktól, így elkanyarodva, meg ettől a denovótól, meg mindentől. De szerintem ilyen érdekes téma, én így gondolkoztam már ezen, tehát ez tényleg csak ilyen puszta feltételezés, mert jelenleg nem úgy néz ki a dolog, hogy ennek a bekövetkezésére sok esély van. De szerintetek, ha a Steam és a Valve így, így megroppanna, és nekem most itt van-e, -e, azt mondja, hogy 388 játék van a fiókomon, és így egyik például a másikra azt mondaná a Steam, hogy oké, okay, lehúzzuk a rólót. ennyi volt, srácok, köszönjük, hogy eddig velünk nyomtátok. Ak akkor mi lenne a játékainkkal? Hát, igazából most is meg lehet azt csinálni, hogy letöltöd a játékot offline-ba, tehát nem telepíted, hanem csinálsz egy ilyen telepítő, akármit úgy mondtad. Igen. Vennél nagyon sok, nagyon sok terabájtos vinyót, és akkor le lehúznád azt, ami, ami érdekel abból, ami most van. Meg hát offline ban batonlán... tolnád. Le lehet úgy menteni. Igen. Maximum annyit lehetne csinálni. Meg ugye offline-ba tolnád, illetve ott tudnál online is játszani, ahol nem a Steam, vagy a formában van a szerver. De én nagyon drukkolok, hogy ilyenne legyen. Nem is te te nem, szerintem meg nem is úgy néz ki ez, a csak így eljátszottam már a gondolat, hogy vagyok, oké, okay, megveszik itt a Steam kulcsokat, minden. Te vagyok, ha ez befutcsol, akkor mi van? Hát akkor szopóka. Én, én az originnél jobban félnék, amúgy. Hogy a Need for Speed-ek eltűnnek. Hát azok lehet. Igen. Azért jogos a félelem. Hogyha valakinek van Need for speed mindig azt játsza ki először. Csak így. Csak Jó, azért biztons... csak nem húzzák kezembe alól. A biztonság kedvéért. Nehogy probléma legyen. Ja, igen. Hú, mit akartam hirtelen mondani. Ja, igen, hogy most, most minden, minden abban az irányba, megy egyébként, ami amit lehet így úgymond megvenni, milyen digitálisan értékesíthető, az mind megy felhőbe. Tehát most már zenéket, filmeket is úgy néz az ember, hogy, hogy van egy szolgáltatás, és akkor online tudsz mindent megnézni. Tehát most Ez szerintem nem egy reális félelem, hogy az el fog múlni, hogy akkor, jó, hát akkor mostantól az Steamnek annyi Hát meg ezek nem csinálk semmit, fél. és úgy termelik a pénzt, és ráadásul ha most belegondoltok, ott van náluk a Dota, a Cé, a Left Dead, meg a Half-Life. Tehát, hogyha Igen. akár még az van, bejelentik a Half-Life 3-at, és a részvények azok felugranak tízszeresére, körülbelül. Ez jogos. És nem, nem is kell semmit mutatni, elég annyit mondani, dolgozunk a Half-Life 3-on, a következő L3-ra kijövünk, és mindenki el szájulva. és dől a mani. Igen. Aztán, aztán bejelentik, hogy csak vicceltünk, és így ja, leesik minden. És másnap meg, és, ja, nem. És és És a, a, a, a, a, a eladja az összes team részvényeit, vagy nem igen, tudom, Igen, igen tudom. előtte nap, Szavaz. és akkor utána bekamúzzák, hogy amúgy nem csinálok semmit, vissza visszavásárolják, és utána meg azt mondják, ja, de mégis csináljuk. És itt az első gameplay. És jön vr is. I igen, igen. Ja. Hát, pénz, igen. Vannak itt pénzek, érdekes, érdekes és, hogyha pénzek mondjuk, és hogyha mondjuk egy olyan lehetőség lenne, hogy ö, tegyük fel a Steam valamiért úgy gondolja, vagy a Valve a, kitalálják, hogy eladhatnád a régi játékaidat, amiket már úgy annyira nem használsz. Ti adnátok el játékot, vagy a Steam fiókból vagy? húzat. <laughs> hát igen, lenne olyan. Én lehet, Tehát, nem? Simán. Még az ilyen bandőből sose játszok játékokat, simán. Meg a, <gül> a, Na jó, a ha már így szóba került. A tiszer. tízszer megvenném, de csak azért, hogy tízszer adjam. <gül> mo most, most a Humble bendőben ilyen nagyon jó kis túlélős csomag van, ami szerintem nagyon erős. Amiben, van, szerint, ke amiben szerint... van kettő jó játék. A többi pedig rászt. <gül> <gül> jó, hát nem mindenkinek való a túlélés. Mondjuk Igen. azt így, azt most elmondanám, hogy szerintem ez az utóbbi idők egyik legjobb bandő csomagja. Igen, főleg akit érdekelnek ezek a címek, amik benne vannak, és még nincs meg neki. Igen, szeretik csalánnal csapkodni a pöcsüket. <gül> szóval. <gül> Na jó, de hogyha a rásztot leszámítjuk. akkor Na, az. Alap... a rásztot az egy De, szerintem majd. Na, csak nem volt, még nem volt a, nem a ki magát. Van a baj. Így van nem a közösség nem a, a, szar. Van a baj. Amúgy ez is, egy is az van. Az nem Akik játszák. Egy. Egy van, így van, jó. Egyszer, ha megjelenik, akkor biztos jobb lesz mint most. Egyébként csak hogy a Rust védelmibe szóljak, és még nagyon sokszor fogok a Restvédelmi szólni. Ezt folyamatosan fejlesztik és tehát egy korai hozzáférésben van, de sok címnél látjuk azt, hogy bekerül, kiadják és akkor jó van. Itt viszont a azok folyamatosan adnak ki fejlesztői naplót figyelik, hogy mit csinál. A Community arról is adnak ki ilyen, úgymond napló, tehát ilyen bejegyzések folyamatosan mennek az oldalaikon, és folyamatosan tájékoztatják a usereket, hogy milyen irányba fejlődnek tovább. És most például bejött ez az XP-rendszer, ami, ami a legutóbbi nagy updateben volt, és hát nem igazán jött be annyira senkinek se, hogy mutkor én is beszéltem róla, hogy ez nem, nem egy jó eltalált dolog. Nekem és már, és már dolgoznak azon, hogy ezt ezen javítsanak. De jó, nem teljesen, de az alapja azt tetszett nekem hát sok probléma van vele. Főleg az, hogy amit ti is éreztetek, hogy vannak ilyen nagyobb csapatok a szerveren, akik így úgymond uralják a környéket, és ez most ezzel az XP rendszer szerintem sokkal jobban kicsúcsosodott, ki hogy kisebb csoportok már, már nincs értelme játszani, mert úgyis van, hogy belépsz, aztán nem észárolnak, és kész. Hát, Szerintem aki balfasz, az tök mindegy, hogy XP-t érte, vagy nem, mert az úgyis megöl. Hát valószínű, de így, így nagyon kedvez neki ez a rendszer. Míg, hogyha egyedül játszol, akkor itt semmi esélyed nincs. Nem is tudom, honyadik szintig. Ilyen 20 30 szintig, hogy egyáltalán visszavágja annak, aki oda és le akar mészárolni, és betörni a házadba. Most meghoztad a kedvünket. Ugye mi az, az, új az hogy betörni ég. a házadba, az meg, ha összetudsz <gül> szedni egy negyed háznyi a nyersanyagot. Már az sikerélmény bazd meg. Hát én, én De az, hogy egy építeni. fél óra játék alatt tízszer ölnek meg. <gül> jó, azért az hozzátartozik, hogy veszélyes környéken mászkáltunk, mert ott tényleg kúrosokan voltak fegyverekkel. De nem hogy hol akarsz mászkálni, mert beszpaunolsz, lépsz tízet és megölnek. <gül> ez, ez sok mindentől függ, hogy mikor lehet építkezni. Én eddig mindig sikerült egy bázist felhúznom, amit aztán kifosztottak. <gül> De, De most tényleg el... el... úgy szoktad a faszt. Hát ott veletek, igen, ott, ott, ott nem nagyon tudtunk sok mindent csinálni. Nem is tudom, melyik szerveven toltuk, mert azért attól is függ. Frankfurt 2. Na, én a Frankfurt 1-en például a bázist építettem, amit befoglaltak, és olyan szinten foglalták be, hogy elvitték a, a szekrényt is, hogy úgy működik a mechanika, hogy van egy szekrény, aminél beállítod magad, hogy ez a tetú és akkor a területet levéri, hogy az csak te szépítkezni. Na most ezt is befoglalják, és esetleg felraknak egy dupla falú ilyen acél ajtót, hogy te még csak véletlenül se tudd kiszedni, akkor annak kezdve az az őházuk kb. Úgyhogy, ez, és az, az, ez, ez történt, ez e, ilyen e, nagyon it's, it's a story. Ez a szekrényes megoldása múzítom annyira gáz, ez szóval, más, hogy is meglehet De hogy megoldani. lehetne ezt megoldani? Szerintem Nem, ez jó hogy levédedsz magadnak egy területet, vagy valami. Tehát ja, hogy, hogy, hogy ne tudják elvenni tőled Igen. Magyarul? Igen, hogy ne tudják lerombolni. Uh -huh. Mert ez a szekrény, hogy ott, egy, tehát, hogy megcsinálsz egy tök jó házat, és akkor lesz ott egy sötét sarok, ahol be lesz egy szekrény elfalazva 50 szer. Hát ez uh -huh. aztán nagyon gyönyörűen néz ki. Hát igen. olyan furcsa. De amúgy most a, a rásztot kicsit félretéve, elég jó játékok vannak rajta ki, hát rajta kívül csak jó játékok vannak ebbe uh -huh. a bánőbe. Például ott van a Tarsis, ami, hogyha valaki akar egy kicsit mazoista lenni az űrben, az nyugodtan, kezdjen el vele játszani egy kicsit olyan, mint a gravitáció című film, hogy ami beüthet, krak, az mind beüt. Akkor, mi csak kipróbáltuk a Savis Lencet, ami még kicsit early Access elégé, de ott legalább nem mészárolnak le. Hát, a... annak csak annyi a baja, hogy igazából nincsen központi szerver, bár pont ez az előnye is, hogy igen, igen. nincsen központi szerver, és csak ketten voltunk. De ő kicsit ilyen Skyrim szerű, egész jó. Nem úgy igen, tehát meg én is azt tudnám hasonlítani. Egy kicsit a fapadosabb verzió, de. ki tudja még hát, el, na, ez az, az, az nagyon early. Az nagyon Igen akkor itt van még a, a gyátlóvrejtéjt feldolgozó kolát, amit én még nem mertem elindítani, de nagyon várom. Én, én már most elkezdtem. És jó. Hát először azt hittem, hogy bebugolt a játék, de másodjár is ugyanazt produkálta, és így utána kezdtük a podcastet. De ott hát, egy a... hát is lekeverjük. Nem, tehát olyan volt, hogy voltak ilyen, ilyen fordított v összefordult fák, Hát ha én bemegyek be ott egy én bemegyek, híró vagyok. Aztán így beszakadt a föld, minden fehér lett, ment a hó, így nyomtam, percekig mentem előre, mert hát nem láttam semmit, aztán mondom, hát ez buk, meg. De meg. Dehogy, hamar de feladottam. Aztán hát nem tudom, de néztem ilyen gameplayt utána, és hát volt a hó, de ezt megcsináltam kétszer, tehát hogy mondom, biztos, biztos valamit én csináltam rosszul, és nem vettem észre valamit bár nem tudom, a, a gameplayben ott találtak egy sátrat, és ott lett meg a térkép, meg ilyen lófaszok, <gül> nem tudom, ugye majd a harmadik nekifutásra lesz az igazi, pont, belül... pont úgy, mint a bandörben, található is csak az 23. nekifutásra. <gül> <gül> és akkor se tökéletesen. Igen, mesélj arról csig hogy az, az, az a játék arról szó, hogy megölj mindenkit, igaz? Hát Csit. nekem eddig arról Csit. szólt. <gül> nem, amúgy miután megcsináltam a tutoriált, rengeteget fejlődtem. Ugye, hogy nem volt hülyeség végignyomni a tutoriált? Nem, de nem volt hülyeség. Mit akartam úgy még kérdezni az előbb pont így félbeszakítottanak? Ja, semmi, ennyi. Pek, hogy nem, ne Miki. Ja, ja, én és csak annyi, hogy majd ennek a kolátnak majd én neki akarok állni, mert ja. engem az atyátlóvosszuc, ez nagyon érdekel. Ja. Remélem nem bágosodik be nálom, vagy találok nem, egy Nem, de elvileg az nem búg, hanem csak valami, ja, figyelni kell. kell. A... Ja, ott goborolni kell. De amúgy, a úgy képzeld el, mást egy odáig, hogy jó, hát a, a, a, a végkifejlet ugyanaz volt, meghaltak, de, de azért haltak meg bazzenk, mert olyan Bolyat. jól ment a bázis, hogy túl sok ö, ilyen bevándorló jött baszai, és a kaja. Nem bírtam fenntartani. Jó, őket. hagyjuk ki a politikát szerintem ebből most. És szépen lassan éhe halltok. Hát gyorsabban kellett volna frissíteni a dolgokat, meg építeni új cuccokat. Falat kellett volna építeni. Az állítólag működik. És akkor te mondod, hogy hagyjuk ki a politikát. Igen. Hát az volt, nem tettek róla. Ez egy falszimulátor. Így van de legközelebb több biodómot rakok majd le, és jó lesz. Amúgy a Planet Base, én, én, én megmondom őszintén, én csak amiatt a játék miatt vettem meg ezt a pakkot, tehát így a Rust meg többi nem nagyon érdekelt, de legkevésbé a Rust. <gül> engem, engem a Space Engineers érdekel, a legkevésbé meg a Rust. Én így vagyok vele most. Pedig ez mindegyik ehm, egy új játék. De e ezt a játékot úgy lehetne a leginkább jellemezni, hogy ez egy űr egy bázist kell menedzselni, van hét darab túlélőd, plusz még ugye, vagy hát nem túlélő, mert ilyen ez a kolonizáló emberkék vannak, akik így jönnek többen, hogyha nagyon megy a szekér. Tehát ott van hét meddemon, nem? <sítható> <sítható> Jaj, ja, ja. <sítható> És így várják, hogy mi történik. Ültetik a krumplit. <gül> é, és, nem esz, és nem eszik meg, mert ezek... Be... <gül> ja, igen, igen. Krumplit, <gül> meg azt nem esznek, mert azok szerencsétlenek, és abban kemény. Meg borsót van. se. Persze Nincs az... hozzá hús, ennyi a baj. Oda <gül> ja, Kevin igen, az ürteheneket, azt <gül> lehet őket. De úgy azt hisz, hogy lehet benne húst öh, szintetizálni a laborban. <gül> Húsültetvény. Elülteted a rántott húst. Aztán szóval a Planet Base az egy jó játék csak ott is nézi. Kapsz mellé mondjuk egy pár nem jót is, de... <gül> <gül> hát figyel, ennyi pénzért mondjuk ez... Most Te így nézegettem Steam-en, mindegyik, mindegyik játék nagyjából 15 euró környékén mozog Steam-en. Plusz-minusz 1-2 euró. Tehát ha most azt veszed, hogy az alapcsomagban már három ilyen játék van, ami 15 eurós, és azt csak egy, egy dollárért veszed. Plusz a, még a közepes kiadás olyan drága. Meg, ne, meg ne. hogyha megveszed az összeset, akkor még úgy se. Tehát szinte rablás. És egyébként ezek viszonylag népszerű játékok, legalábbis így a Space Engineers, meg a Rust, azt marasokkal játsszák. Igen. Nem is értem, hogy kerültek bele Bandolba. Ez amúgy nekem is furcsa volt. Tettek volna inkább valami jó játékot bele. <gül> Egy ma meg se szólaló. Mikor a Space Engineers-re éppen beszélgettünk hogy hogy az a Csigezzel, ja. hogy az a probléma, hogy ilyen Annyira összetett, tehát annyira bonyolult, és nem tudod, mit kell benne csinálni, amikor belecsöppenned. Tehát ott konkrétan, hogy <gül> a Planet Viesnél, csak ott nincs is tutoriál. Igen. Tehát a ti folyai, hello, szia, igen, igen, itt, itt ez a játék, tuplavi HD-vel mozogsz, a gét, ha megnyomod, be tudod rakni a, izére a cuccaidat, és hello, játszál. Ja, hello, építs egy űrhajót, meg atomreaktort. <gül> és így ott, ahol mi van? Itt <gül> vannak hozzá tutoriálok, nagyon sok tutoriál videó van. Tehát nem a játékban, hanem hogy természetesen. Hát de, de most amúgy te komolyan, tehát ennyi. hogy veszel egy játékot, és akkor. Tehát, hogy, tehát én nem azért veszek egy játékot, hogy utána két óráig a YouTube-ot bogarásszam, hogy mit kell csinálni, meg a vikiket. Hát igazából már, ha megnézzük, a Microsoft-nál is így van. Tehát abban Na, sem el neked semmit. Ott is ez, is ez nem tetszes. Működik, működik, működik hogy wiki oldalakat kell böngészni. Tehát én sokkal jobban szeretem, hogyha a játék vezet rá arra, hogy egy-egy dolgot hogy kell használni. Nem azt mondom, hogy legyen szájborágos, de azért könyörgöm már, nehogy az első három napom azzal teljen, hogy az internetet bújjon, hogy ezt meg ezt meg ezt, az hogy a francba kell csinálni. Vagy egyébként pont a space engineers-nél talán, nem vagyok benne biztos, de talán vannak ilyen küldetések, amiket le lehet így tölteni a workshopból, és akkor ott, ott elmagyaráz neked dolgokat. Is Á, de az sem alapból van akkor benne. Ja, hát meg, meg azt nem vezet rá, hogy csináld meg. meg. Hát ez, hogy, hogy mondom így, ledob, és akkor jönnek nekünk is robotok, lőnek, én nézek hogy mi van, tehát mire meglehetem, hogy hogy lehet berakni a fegyvert a kezébe, és akkor lőttem, lezuhant, talán megtaláltam a flexet, elkezdtem szétvágni. Tehát így csináld, vissza is keresek. És keres azt, sok kalapodú volt. Válj, megkeresem aztán <hül> Az idézetet. De amúgy akkor ez, ez konkrétan olyan, mint a rászt. csak az űrben, mert az is ledobas semmi közepére, és akkor old meg. Hát fogjuk rá. Csak itt igazából nem kell kaját gyűjtened, meg úgy, úgy életben maradnod, hanem űrhajót tudsz építeni. Nem csak lesz benne az is, nem? Valami ilyesmit hát, hallottam, hát, ami Most egyelőre az, az, az lesz. A, az a nagy baj ezzel a játékkal, hogyha belecsöppensz, még annyi célt sem ad, mint úgy a szokványos túlélős játékok, Tehát, hogy építsül hölgy, de minek. Tehát yeah. semmi értelme nincs. A túlélés jelenleg a kis emberkédre korlátozva annyi, hogy legyen mindig oxigénje. És akkor kb. ennyi. Ő már túlél, mert oxigént eszik, vagy én nem tudom. Hmm. Meg hát tényleg ellenférse nagyon van, amit túl kéne élni. Viszont a, a bányászás, meg a, a dolgok úgymond kraftolása, az már úgy működik. Tehát lehet gyártani benne, ilyen gyártósorokat építeni a akkor ilyen műrbázis, Tehát így az építgetés rész az egész jó, meg van benne csinálva, az úgy működik. Csak hát mellé kell tenni valamit, amit erre azt mondhatjuk, akkor ez egy játék. Hát valami szingult bele erről tenni. Még hogyha nem is feltétlenül illik bele, de legalább legyen benne már. Mert... Vagy, vagy legalább olyan elemeket, mint ezekben a túlélő horror játékokban, mint például ott van a, a Minecraft-ot már említettem, hogy itt is valamit, valamit tegyenek bele, amit úgy túl kell élni. Úgyhogy yeah. benne vannak ezek a robotok, amit ez is mondott, hogy őket lőni. de hát ez még annyira bénán néz ki, meg annyira bén az egész. Viszont magában a játékban annyi mindent tök jó meg van csinálva, például ilyenekre figyeltek, hogy, hogy ilyen zsilipkapukat lehet ugye csinálni, ahol lehet levegővel tereszteni a, a dolgokat, és akkor ha gép gépfegyverrel lősz úgy, hogy ez nyitva van, akkor más hangja van, mint hogy tele van levegővel. Tehát ilyeneket, ilyeneket megcsinálnak. Most volt egy update, ami az ilyen ajtókat, meg mindent most így újra dolgozzák grafikailag, meg az ilyen pajzsokat, hogy jobban nézzen ki a játékba. Ami mondjuk érdekes, mert igazából már optimalizálhatnák, mert az még nagyon nem, nem működik a játékban, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy tényleg leveszel mindent a grafikán, és még úgy is ronda és akad. Tehát így, ja így igen, egyszerre. tehát ez is amúgy, te, megláttam a grafikát, de te jó Isten, hogy négy ez ki. Hmm. Hát a grafika és, csak funkcionális. De várjál, tehát hogy még azt, alapból annyira oda volt neki kenve, mint az állat. Azt utána lentebb vettem, úgy aránylag játszható, de olyan, hogy elkezdem nyomni a fúrót, tehát nem fúrok semmit, csak így, hogy megy a fúró kezébe, és így elkezd szaggatni tőle a játék. Tehát valami, valami nagy gond Úgy nem néz neki rosszul, csak ha följebb veszed, még szarabófut fut nyilván. Hát akkor meg is megkapjátok a Nomen Sky élményt kicsit olcsóbban. Igen, igen, igen. És akkor most így eszembe is jutottam, hogy nektek linkeltem itt a cikket a múltkor a Nomen Man's Sky-ról. Abba volt ez az idézet. Ez teljesen igaz volt az én első 10 percemre a, a Space Engineers-ben. Gyűjtögetek anélkül, hogy tudnám miért csinálom, de valamire csak jó lesz, különben nem csinálhatnám. <gül> <gül> hát a legtöbb ilyen túlérős játékre rá lehet mondani. Hát jó, én megmondom őszintén, a, ebből a humble a Rust meg a Space Engineers-t betettem abba a Steam mappámba, ahol oda azokat a játékokat, amiben nincs achievement, majd hogyha lesznek benne, akkor ja, lesz benne, akkor majd én is így rákattingatok naponta többször, hogyha esetleg beteszik, akkor majd visszatérek rá, de addig szerintem ezt így félreteszem. Nem tudom, én ezt a Space Engineers-el még fogok futni, de azért, mert ott nincs senki, aki leülne, és nyugodtan tudok. Ott oh, is so... lehet múltízni. De nem fogok. <gül> jó, már építünk egy űrbázist. Megmondjuk, azt még megvárom, amíg Early Access-ből kijönnek, mert, mert addig nincs kedvem. Jó, meg a Meteor, Meteor az szokott lenni a Space engineers -ből. Azt már túl lehet élni, és túl kell élni. A Planet Base-nak. Ha, <gül> ha <bekapcsolod. gül> az, az, az is az milyen, hogy teléve a, be a Na, hát akkor abba is belehalnak szegények. A Planet Base az tényleg egy jó pofa játék, amúgy. De az viszont már kész van, nem? Tehát az, az, az, az igen, a, igen, igen. Azzal csak csigeznek kell megtanulni a játszani, és nem a fejlesztésre befejezni, hogy jó. Nem, uh, még egy pár hónap és szerintem már nem fog meghalni. Hogy kell egy ilyen, megeszik a rist update. Igen. <laughs> <Valami kell. ilyesmi. laughs> vagy több étel, vagy valami ilyesmi. Erről a ettől kettőről viszont nagyon beszéltünk. Ti játszottatok az egyel? Ami még benne van Nem, én nem, de nagyjából tudom, hogy mi ilyesmi. Hát ez valami valami kisállatszimulátor, nem? Hogy így menni kell a... Az, az egy az, endőle... az az volt, mert a kettőben meg már a hiúz mama vagy. És akkor... Ja, ja, ja, itt egy hiúzzal kell. A vadász kérdés Az egybe azt hiszem borz voltál, és akkor minél több aha. kis borzot kellett megmentened a haláltól. Úgyhogy ja. együtt tartod a családot, ez meg ugyanaz csak a hiúzzal. Amúgy nekem jó pofa, nekem így tetszik, így a grafika is olyan, olyan érdekes. Ja, Én is érdekes, ahogy elmond. Egy, az egy, is 15 euró amúgy. Úgyhogy úgyhogy tényleg ez a bandől, ez, ez ez szinte mindenkinek megírja. Aki egy játék szimpi, belőle már szerintem megérte. Ja, ja. Én a Savage rendszer azért kíváncsi vagyok, hogy abból kihoznak-e valami jó játékot. Én azt nagyon remélem, mert nekem már most nagyon tetszik. Csak még kicsit tényleg az animációk, meg az egész menürendszer, meg úgy, úgy érezni, hogy fapados. De, de ebből lehet egy nagyon jó ilyen Skyrim, survival-szerű valami. én még kisebb próbáltam, de majd biztos kifogom. Megtolhatjuk tolhatjuk hárma. Ja, mert néztem, mikor Tehát ez így megjelent Steam-en egy egész jó pufa tűnik, csak így az a 15 euró jelenlegi állapotában nem biztos, hogy bekockáztatandó, viszont így van be már eléggé korrekt. Hát az early access mindig ez a probléma, hogy, hogy, hogy lutrit veszel. Ez egy ilyen lutri. De így így, így annyira nem vészes, mert itt szinte ingyen van. Igen. És egyébként az a szomorú, de ezt nem beszéltük régebben, de ezt nem lehet elég elmondani, hogy nagyon sok ember az alapján lehúzza a játékot, hogy early access-be megjelenik, és hogy milyen? Tehát ők egy kész játékot várnak valamiért, de nem is értem. Tehát Steam-en is ki van írva nagy betűkkel, és be van keletezve, hogy ez egy korai hozzáférésű játék, és nézd meg ezeket a pontokat, olvasd el, hogy itt le van írva, hogy a fejlesztők megmondják, hogy mikor lesz kész, most milyen állapotban van, mi lesz még benne. És tehát ez, ez még nincs kész. Na most szerintem ezek azok az emberek, akiket könnyen meg lehet vezetni, és szerintem egy-két játék túlhájpolása is nekik köszönhető. Lehet, nem tudom. Tehát, hogy, hogy nagyon könnyen elhisznek valamit, és, és hogyha meg nem kapják azt, hiába early access, és azt mondják, hogy egy év van a megjelenésük, akkor is lehúzzák, mert nem ezt ígérték nekik, és ők elhitték. Hát de hol? Itt nem ígért senkinek is semmit. Hát de, hát megjelent. Hát akkor már kész. Hiába early access, Jó, hát de akkor de már kész, nem? Dehogy. Mert tényleg helyén kell kezenni a dolgokat, úgyhogy a, főleg manapság, én, én azt mondom, hogyha egy játékot nem early access-be adnak ki, akkor is úgy kell kezelni egy-két hétig biztos, mert jönnek ki olyan gigaméretű méretű amik javítják a dolgokat, Tehát, tele van hibával szinte minden játék. És ez a Hát, de sűrgetik a kiadást. Igen. Tehát, amit, hogyha egy játékot nagyon lebétáznak, és, és utána jelenik meg, akkor az úgy működhet de hogyha valami open vagy, vagy zárbéta nélkül jön, akkor szinte biztos, hogy valami kagyfasz lesz az optimalizálás. Ja, hát, főleg PC-n. Igen, igen. Bár ezt nem értem, hogy hogy van az, hogy, hogy konzolon sem. Tehát ott fel lehetnek készülve arra, hogy mi a hardware, és arra meg kell csinálni a játékot. Hát, vagy nem értenek hozzá annyira, vagy ahhoz az NG-hez, mert lehet, hogy úgy liszenzelték, és, és az nekik új, mert végülis nem minden csapat tud kihozni valamiből. Tehát nézd meg a PS3-nál a Last of us Aha. Az, az, az mi volt? És valaki meg gyengébb grafikát akadva tudott kihozni PS3-be, szóval az sem mindegy, hogy kinyúl hozzá. Hát igen, igen. Vannak, akik vágják a témát. Hát ilyen. Ja. Na jó, úgyhogy jó ez a csomag. Aki még nem vette meg, az nézzen rá, hogyha kicsit is Vonzódik ezekhez a játékokhoz, és az se bánja, hogyha meg lesz neki a rászta, akkor mindenképpen beleugorhat. És a hozzászólások között várjuk, hogy ki miért utálja vagy szereti a azt Nyugodtan írjátok le. Olyan nem lesz szerintem, hogy szereti. De, majd én írok. Én oda ja. fogom, én fogok, én fogok kommentelni. Állnéve majd. Nehogy állnéve, én vállalom. Ja, jó. Van, Ennyi. El is mondom, le is írok, sőt, el fogom énekelni, és majd táncolok is, hogy miért jó ez. ez Video, jó. Videót kérünk róla. Igen, mindenképpen. Jó. Az utóbbi csak vicc volt, de úgy tényleg. <gül> Na jó, van, de hát akkor... Is kivégeztük. Igen, mehetünk tovább. A Microsoft kezd rájönni, hogy a Windows Store-ban nem talál senki semmit, úgyhogy egyre több játékát akarja steam rádobni. és az első ilyen lesz a Quantum Break, ami már, ha minden igaz, akkor szeptemberben beugrik Steam-re. És jól, ezzel szűnik a Windows 10 exkluzivitás. Pontosan. És ráadásul nem tudom, hogy ezekhez... fog futni, indulsz, héten is mondjuk? Hát, hát azt nem biztos, de szerintem igen. Aha, Eddig nézze, azért nem? volt exkluzív, mert kellett hozzá a DX12-tő. De most Egy már most 11 is elég. A... Aha, aha. Yeah. Most azt nem tudom, hogy ugye, ehhez a játékhoz amúgy jelentek meg DLC-k? Nem Kérdés. tudom, nekem ez teljesen kimaradt. Nekem is pedig, én úgy szerettem az LMV-ket, meg bírom a Remedy-t, de nem sok jót hallottam erről. Bár mondjuk a sztori állítólag ennek is tök jó, tehát csak az lehet, meg az átvezetőkből jön ki. Igen. Amikor rohz hosszú a kájtól. Igen. De én az ellenvől is az átvezetőket szerettem a legjobban, mert tök jó volt a történet. De végén hosszú már csak azért játszottam ki konkrétan, mert ha tudjam le ezt a lövöldözős részt, aztán akkor kiderülnek új dolgok a sztoriról. Hát ez nagyjából így működik ebben is szerinte. Hát akkor ezt lehet, hogy szeretni fogom majd valamikor, hogyha lesz szárazva. Bár mondjuk kíváncsi leszek, hogy ennek az ára hogy fog működni, mert most ugye 40 dolláros áron jelenik meg. Ja, itt van szeptember 14-én. Hmm. Az mondjuk nem is olyan sok ahhoz képest, hogy azért ez egy triplás cím. Igen, ugye azt gondolom nálunk 40 euró lesz, van egy ilyen sanda gyanú. Viszont akkor ez már ugye régen Xbox van exkluzív és win exkluzív volt, így hogy kiadják Steamre. viszont akkor nem azt a pénzt kell, el, vagy nem tudom, hogy ez crossbios volt annak idején. Tövésem sincs. Szerintem ez volt az első között az ilyen, vagy, vagy, vagy, vagy még pont nem. Akkor viszont lehet, hogy úgy lesz megcsinálva, hogy hogy ha itt veszed meg Steam-en, akkor te nem kapod meg az Xbox vanos változatot, mert nem Windows 10 Store-ba vetted meg, ergo Steamen olcsóbbak lesznek a Microsoft játékai, mint a Win Store-ba. De ott kapsz egy Xbox vanossat is ajándékba. Hát ezt csak mi beszéltük, hát, hogy jó lenne igen, így. Igen, igen, Hát igen, de most az lehet, hogy akkor ez így fog működni. Vagy nem tudom, hogy például a store meg, mi lesz az ára. Igen, nincs értelme megvenni a Windows Store-ba, ha megjelenik Steamen. Igen. Csak akkor, ha van valami ilyen kapcsolás dolog. Mert crossbite biztos nem tudják megcsinálni, úgyhogy Steam-en megveszed, és akkor megkapod Xbox one is. Nem, nem. Vagy hát lehet, meg lehet oldani végül is, de biztos, hogy nem fannak ezen szórakozni. Mert ki tudja? Ö... Furcsa dolgokat csinál a Microsoft mostanában, tehát hogy mi az is lehet, hogy ezt is megcsinálják? Valamiért? Lehet. Lehet majd ügyeskednek valamit. Én, én már mindent kinézek belőlük, úgyhogy meg annak idén Péter Molino is ott dolgozott, szóval lehet, hogy adott egy-két tippet, hogy hogy kell ezt meg azt mondani, miközben nem is az az igazság. Ja, azt a rövjbe elrohant. Ja. Gyorsan dolgozni majd Na, úgyhogy szerintem ez már egy jó jel lesz, és hogyha működik a rendszer, akkor várjuk szeretettel a forzákat. Mert én azt, én azt ja. nagyon várom a mert Mert WinStoreból -win én nem fog játékot venni. Tehát amiket te ne itt mondtál, én... Hát, hát... biztos, hogy nem. Jó, hát meg is nehezítik, hogy megved onnan. <gül> csak nem, nem szeretnék, hogy ott te vásárolj játékot esküszöm, Tehát teljesen így csinálják. <gül> uh, pedig egyébként nem is lenne ez olyan rossz, ha rendesen összeraknák. Kéne egy kis nem tudom, munkát beletenni. Vagy hát munka az van is benne, csak mintha ilyen hülyeséget raktálom bele folyamatosan tényleg. Tehát most meddig tartott volna neki kirakni a főoldalra ekkora nagy képpel, hogy, hogy megjelent a Girsdorf-ból, vagy megjelent ez, megjelent az Hát yeah. Mintha leszarnák, hogy én nem értem. És közben mellette meg azt marketingolik, hogy a PC piacra szeretnének nyitni, hát akkor csinálják rendesen. Mert ez így nem, nem túl jó marketing. Hát a Windows Store az sose az átláthatóságáról volt híres. Hát meg ez a Windows 10-re is igazan mert hát ez borzalmas, amiket raknak. De ha dolgok. most jön Steam-ra a akkor igazából most már nem tök mindegy. De szépen, szépen minden címet átpofoznak így a a és a Steam-en is meg fog jelenni, akkor igazából. De most azt nézem, most rákerestem amúgy, azért voltam csöndben, mert kb. már 10 percet próbáltam megtalálni ezt a rohadt kvantumréket a store-ba, és már a store-t is nehéz volt megtalálnom, de megoldottam. Most azt nézem, hogy 13 ezer forint a store-ban. Tehát akkor az a 40 euró úgy nagyjából Viszont akkor Xbox van rá hát még biztos drágább. Tehát akkor lehet, hogyha PC-n veszel, akkor nem kapsz Xbox vanos kiadást. Vagy én nem tudom, hogy ezt hogy gondolják. Hm, jó kérdés. Mert egyébként itt alul van egy ilyen elérhető, és ott egy ilyen PC. Igen, igen. Igen, van, odaírva. Itt vagy Most nézlem, hogy változott egy kicsit ez a store, csak hát hát jó. Mindegy. Nem mondom, hogy az előnyére. Ne, nem, le, nem lett szebb és jobb, maradjunk annyiban. Hát nem. Tehát a kedvencem az, amikor én a sztort, és akkor ilyen ingyenes mobiljátékokat ajánl. Tehát, ez, ez köszönöm szépen. És akkor például, hol a Gears of War, meg a nem tudom. Tehát, ez a ezek nem akarnak eladni PC-re játékot. <gül> na jó, majd Steam-en könnyebb lesz megtalálni mindent. így ott hogy... tintasz, és azt hiszed, hogy egy rossz programot indítottál el, hogy mobiljátékokat akarnak? Igen. Valami. Viszont most szurkolnunk kell amúgy, hogy Steam-en vegyék ezt a Quantum break mert hogyha ott na sokkal nagyobb eladást produkál majd, mint ami volt. A Windows store ba akkor lehet, hogy a Microsoft előbb rá fog bólintani ezekre a játékokra, hogy áttegye a Steam-re is. Igen, valószínűleg ez egy ilyen teszt nekik, hogy most akkor ezt fogják szerepelni. De pont ezt a játékot teszik be. Tehát ez olyan furcsa. Vagy jó, mondjuk exkluzívot nem akartak, mert egy Forza Horizon 3-nál vagy 2 nem tud lemérni, mert az nem jelent meg a store ba Mindenképpen egy olyan játékot kell betenni, ami, ami ott is megjelent. Mondjuk a Tomb Raider már eleve ilyen volt, tehát ezt meg lehetett venni itt is, ott is. Igen, igen. De múlva szerintem biztos, hogy több ember vette meg a, a Steam-en, mint Store-ba. Kivéve azok... Jó, erről látni valami statisztikát. Igen. Kivéve azok, akik tudták, hogy, ha, hogy a... a... Microsoft áruházában nincsen régiózár, viszont régióként van árazva a cucc, és meg lehetett lenni ezeket. Ja, igen. De hát Tom brady így... is valami pár ezer forintért megvettő volt, ha úgy jelentkeztél be, hogy te nem tudom, milyen sztorba, akkor szóval. Azt hiszem az ukrán, meg az indiai volt, igen, ilyen, igen nagyon így, olcsó. Aha. Én nem tudom, én annyira utálom a stort, hogy még így sem vettem volna meg. Ja. Helyem, én meg nem szeretek ilyenekhez félni. Meg, meg ezt akartam mondani, szóval hogy nem mondani. szeretem ez az amerikai, meg amikor PlayStation-nél is mondják, hogy európai, angol, Amerika, minden. Én nem, én nekem nincs konzolom, meg, meg semmi, de én az ilyeneket nem szeretem állítani. Jó, mondjuk, annó azért volt egy nagy köcsökség, amit megcsináltak. Szintén a, talán a Windows Live miatt volt ez, amikor a GTA 4-et beaktiválta az ember. Tehát megvette Steam-en úgy, hogy magyar Akkonttal, Magyarországról. Egy szót nem szólt, hogy itt valami probléma lesz a dologgal, megvetted Steam-en a 2 t et elindítod, és kiírja, hogy akkor jó, akkor aktivált be a Windows Live-val, jó, csinálsz egy akkontot, vagy van egy, mindegy, belépsz, és kiírja, hogy jabocs ebben a régióba, ez neked nem fog működni. Ja, igen. De most ez meg volt -e? Eleve úgy kellett volna kezdened ezt ez. az egészet, hogy a Windows Live már eleve egy nagy köcsökség és kicseszés volt. Hát az, az, meg hogy az. hogy működött, az meg még úgy is. De úgy nekem ezzel nem volt gondom, nekem működött. Kép, most már most már. Most már valószínűleg nem működik szerintem. Hát Vagy nem hát most nem tudom milyen hogy működik, mert amióta megszűnt ez a Games for Windows Live-os borzalom, azóta nem indítottam el. Hát én sem tudom, hogy ezek, hogy működnek, de hát lényegében mi mindig van ez a Games for Live, csak most már ilyen Xbox-os dolognak hívják, de teljesen mindegy, mert szerintem ugyanaz fut a háttérben. Én nem értem ezt a sok szart, minek kell, tehát például a Rockstar Social club is szerintem teljesen fölösleges. Ez, ez is fölösleges. Hát. Egyetlen Működne egységes kéne. jól. Igen. Hát ez lehetne a Steam. Hát igen. Mondjuk, ennek nézzük, a Valve is nagyon örülne. Igen. Meg <gül> hogyha nézzük a játékok mennyiségét, ami rajta van, tehát ő áll ehhez a legközelebb. Igen. Mondjuk ez az Xbox app, ez nincsen rosszul megcsinálva a Windows-ba. Csak hát olyan, mint ilyen senki fölgye, mert hát mindenki Steamen van fönt. Legalábbis hát nekem. Nem. Most lehet, akinek olyan a baráti köre, hogy mindenkinek Xbox van van. Ott tényleg zajlik az élet ebben az applikációban, de... Hát ezt én elhiszem, Tehát de hogy én ezek közé nem tartozom, az fix. Tehát én, én nekem elindul a Steam, én nekem az összes ismerősöm ott van. van. Hogyha játszani szeretnék valakivel, vagy ilyesmi, akkor eleve Steam-en írok rá a másikra, hogyha úgy van, mert ez sokkal egyszerűbb. Mondjuk, ami viszont egy kicsit, kicsit úgymond előnye ennek a dolognak, hogy amit annó megvettél ilyen live-os, Windows live-os játékot, azt úgymond itt is tudod telepíteni, mert megvan. De jó feje. Magába, magába a cuccba. Akkor ez olyan, ja, mint mondjuk én Steam-re megveszek 5 évvel ezelőtt egy játékot a régi gépemre is, erre is tudom telepíteni. Hát elméletileg igen, de most nézem, hogy... Hát milyen aranyossak. csak. lehet, hogy csak én beszélek hülyeségeket, mert itt írja, hogy nekem ez a játék itt, ugye azért csívmentek, meg ilyen baromságokat ír, hogy ezeket én megszereztem, de ha rákattintok, akkor nincs nekem itt egy ilyen telepítés gomb, vagy valami. Hát mert ez lehet, hogy csak a statisztikát tárolja, nem? Én nem tudom. Ja, meg azt írja, ha például a Dark souls nézem, az nekem megvan. Még megvettem Steamen. És itt azt írja, hogy elérhető Xbox 360-ra. Hát, ember, én nem azon vettem meg, és nem is azon játszottam. Úgyhogy... Hát akartam egy pozitívumot mondani, és kívülni, hogy ez sem működik. Hát én Ezt nekem, köszönjük, most Márkorszat. itt ahogy nézem, nekem az összes Games for Windows Live-os játék itt van Xbox One-on, a statisztikákban. Tehát ilyenek igen, vannak igen. itt, mint a Gotham City Impostors, a GTA 4 a Batman, az Age of Empires Online, meg ilyenek. De amikor rámegyek arra, hogy a játékaim, akkor... Ott meg nincs. Csak a pasiánsz van, meg a GTA 5. és Aha. egyiket se értem, hogy miért van itt. Tehát hogy, hát a passziensz az a legjobb játék a világon, de én arra egyszer nem kattintottam rá, és itt írja a játékaimnál. Ne vicc, nekem a Hearthstone-t is berakta valamiért. Tényleg? Oh, nem értem miért. És Xbox-on játszod a Hearthstone-t? Nem, <gül> de... De játszhatnád ha Nem Xboxod. <gül> Microsoft, ezt is meg kell csinálnod. Igen, mondjuk Na jó, mindegy, nem akarok beszélni a Windows-ról mostanában, mert már a haja mégnek áll. Jó, nekem is. csigez meg örül a markában. <laughs> ne, neki olyan együttállásra van hardware és szoftverügyileg, ami bőködik. Jó. Szerinti. Az új Windows patch senki ne rakja föl, kivéve hogyha nem csigez. Nem tudom mit parádésztok, mi nekem felment simán. Hát nekem 10 másodpercet alatt elcseszte az egészet. Én meg Csak nem tudom, be, hogy mit cseszettem itt, de már hát hogy nem is Windows akarok róla beszélni. Neked is, a, Lehet neked is a Windows. Gondolkosz, hogy vissza kéne tenni a hetet, hogy az alatt mi a helyzet. Hát, hogy az előző bildet a Win10-nél, Hát az előtt is voltak gondok. Hát, de, de, de meg, meg vissza kéne menni az elsőre. Az ja, első. nélküli Windows 10-e. <gül> vagy én nem tudom. De mindegy. Akkor elkezdtük a Microsoft-ot, és haladunk, haladunk. Jó van. De most egy kicsit, mert félig meddig jó téma jön, félig meddig meg nem, nem? Hát, hát meglátjuk. Mondjuk erről nem is tudom, tudunk beszélni erről a következő teltél játék lehet a Mister Robot című filmből. De ez még nem fix készül. Hát egy ilyen kis volt eddig. Igen, egy ilyen evil korpos reklám. De úgy ebből, ebből ti el tudtok képzelni egy ilyen játék, epizódikus játék sorozatot? Szerintem simán. Hát figyelj, hogy készül, szóval... De nem is po, amit... Az epizódikus téma még adott is lehet. Az igen, de hogy eddig is azért ekézték a teltét, mert alig van benne valami akció, ez, ez meg egy ez. ilyen ezt akartam mondani, még tehát így, ez igen, még kevesebb. Igen, ez ilyen hekkeresdi Igen, igen. Meg ez a lelki dráma, meg ilyenek, tehát oké, okay, még egy Walking dead ott is van, de ott legalább ölhet zombikat, de itt, itt nincs semmi szinte. Vagy nem tudom, hogy ez hogy tervezték. Hát nem ezzel fogják behozni az akció fénvonalat, <gül> nyilván <gül> a já játékban. <gül> Viszont szerintem belepásztal ebbe a teltélféle történetmesélés témakörbe, teljesen. Én nem tudom, nálam most a második évaddal eléggé elvágta magát ez a sorozat, csak az első részt néztem meg. Úgy, én még elkezdtem nézni a második évadat. Én még az elsőt sem. Az első végre lett egy kicsit ilyen. Aha, jó. Van, Igen, ez a vége. Tehát, hogy hmm. amíg, amíg az a bizonyos dolog csak ilyen, ilyen ilyen, ilyen, Á, nem, vagy mégis, vagy de, vagy mégis, utána mikor kimondták, hogy az a bizonyos dolog úgy vanna, onnantól, pff, nem igen. tetszett. Hát érdekes lett. Én nem is tudom, miről beszéltek, de majd kérdéseket. Én meg direkt, nem, direkt, direkt ha valaki, úgy, nem, nem, nem, nem ha valaki kedvet kapna hozzá. Ja, és egyébként Na, érdekes ez nagyon az a sorozat. Egy jó sorozat, tehát jó kérdéseket igen, igen, igen, igen. feszeget. A vége az, az, az olyan, vagy bejön, vagy nem de nekem nem tetszett a vége, de még így is azt mondom, hogy érdemes ránézni. Most a második évad, meg hát frász se tudja most igazából. Lehet, hogy most el. magamon. Ne, Van nem? már abból jó pár rész. Igen? Na majd neki esek én is. Mi nem kezdtem elnézni. Kíváncsi leszek rá. Viszont maga ez a sorozat, ez nem tudom, hogy mennyire mainstream. Hát, hogy ez ilyen, kicsit ilyen réteg. Ez nem csak kicsit, ez nagyon. Ez, ezért föl, hogy csinálnak hat, belőle hat rész, játékot. 6 rész van már belőle. És ezért föl, hogy játékot csinálnak belőle. Tehát, hogy nincs akkora piaca szerintem, aki hát De most a Batman, játék, Batman játéknak, meg az összes többi játéknak, amiket csináltak, ott De elég nagy rajongótábor volt. A Wolf Among Us-nak volt szerintem olyan. Tehát hát az nem Jó. volt egy akkora képregény, mint mondjuk a, a Walking Dead. Az mondjuk igaz. Vagy mondjuk a Borderlands, amit később csináltak. Ha jó, megcsinálják, akkor igazából még lehet, hogy amiatt kezd el sok embert érdekelni ez a sorozat, mert ők megcsinálták ezt a játékot. Ja. Csak kíváncsi hogy most új történet lesz-e más főszereplőkkel, vagy esetleg a sorozatot bővítik ki kicsit ugyanazokkal a szereplőkkel, de más dolgokat mutatva. Jó kérdés. Mert végülis ez több irányba is el lehetne vinni. Akár... Hát szerintem itt más szereplők lesznek, de majd meglátjuk. Most egyelőtt csak egy tízer van belőle, ahol egy ilyen reklámot tudunk megnézni, és ennyi. Hát ez még a semminél is kevesebb. Így van. De ha már szóba került a Batman is, akkor beszéltünk arról is egy picit. Ugye beszéltük ezt, hogy, hogy rá akarunk ugrani az első körben, aztán valahogy te se te se én nem ugrottunk rá. Mondjuk így utólag visszanézve nem biztos, hogy megbántuk, hogy kimaradtunk Igen. az elejéből. A engem még mindig érdekel tehát én ezt, ezt mindenképpen be fogom húzni de az a baj most az újabban megjelent betmen játékoknak ez a rákfenéje szerintem, mert az Arkham Knight is játszatlan volt az első egy 2 hétben hónapban, meg, meg ez is szinte játszatlan volt. ezen mit tudtak elcseszni? Tehát nem volt nekik ez a motor, amivel megcsinálták az összes ilyen játékot? ez most új volt. Új motorot kapott? Igen, ez volt az első új motorral készült játék állítólag, vagy nem tudom, lehet, hogy ez a régi motor, de akkor nagyon átdolgozott, mert amúgy szerintem ez szebben néz ki, mint akármelyik korábbi játékok. Igen, a, a grafikát azt én is néztem, hogy ez másabb. Igen, és lehet, hogy ezt, ezt egy kicsit így megérezték meg. Ugye van ez az új rendszer, ez a szavazósdi marhaság. Ami nem olyan szavazósdi. Ja igen, de, hogy, de úgy harangozták be amúgy. És ez is furcsa volt nekem hogy egyszer mondták, hogy ez lesz, közben meg aztán nem az lett, és akkor lehet, hogy ez is bezavart ebbe az egészbe. Tehát, hogy elvileg ez azok a szavazós, de hogy működik, hogy csak ö, lokálban? Én nem tudom pontosan. Tehát, hogy valahogy nem, nem így neten keresztül <gül> működik, és ugye nem is látják, tehát streamelni nem streameli a játékot, ö, viszont szavazni valami tizen pár ember tud, de azok is tehát csak ott vannak veled egy helyiségben, vagy legalábbis lokális hálózaton, de akkor meg mi értelme van a szavazásnak. Igen. Tehát most akkor szóval, erő... valami telefonos applikációval, vagy mi ez? Hát valami, valami URL, talán, nem tudom. De most akkor ez erővel... Közös mozizás, hogyha 16-an leülnek, mondjuk hát kertmozival. Hát mögé Hát mögé működik. Működik, működik, működik, működik. Működik, működik, működik, működik, miközben játszok egy Aha. nagy kivetítőn, és akkor Jaját. mondják a fülembe, hogy mit nyomjak. Tehát ez most totál reális, hogy így f hogy valaki végigjátszat eltél játékot, játékot igaz. Ezt, ezt mindenhol itt csinálják. 16 ember összül, akkor már Unreal vagy Quake jön elő, vagy valami esmi. Egyes kultúrákban ezt állandóan így nyomják. Igen. És tudom, most nézem én, hogy 68%-os értékelést kapott az első rész, az úgy nem annyira jó. Nekem a trailer amúgy tetszett, meg így képek alapján is tetszik, és az első trailernek a végén hallottunk egy nevetést, úgyhogy én már azért meg fogom venni. Jó, várod a Jokert. Igen, nagyon remélem, hogy nem a fejlesztők <gül> röhögtek, hogy ez a sok hülye mind elővette. Czuttost. Vagy, vagy a No Man's Sky fejlesztője. Hát, ja, a, egy másik játékból. Másik, másik szobából áthallatszott. És is, hogy <gül> Nem tudom, amúgy engem is érdekel a játék, meg tudja, hogy majd, de ha lesz belőle ilyen, ilyen pakkos, leakciózott, übet, durva kiadás, na majd akkor. Hát külön ezt meg sem tudod venni. Amúgy. Tehát ez, ez az, amit most veszel, ez már az összes része egyben. Uh -huh. Hát ez jó, a... csak hogy, na, értem. Ja, értem, már... értem, Még nem elég a ki. Kijött minden, kijött minden belőle, 50%-os kedvezmény legalább, 75 ja. ajánlott. <laughs> és, és felfújható gumibetven. <laughs> Minimum. Minimum <-val. laughs> ja, úgyhogy majd akkor ránézzünk még egyszer. Ja, hát, jónak tűnik, csak tényleg javítsák ki. Hát majd összehozzák. Mondjuk egy ilyen játéknál az ember, hogyha már kijavítják a bugókat, akkor nem fogja újra játszani. Tehát akkor már nem érdekes. Szerintem. Mm. Úgyhogy lehet, hogy azért érdemes is várni egy akcióra, hogy akkor már a játék is kész lesz, nem csak olcsóbb lesz. Igen, igen. Meg hát tényleg, hogyha egyben van az összes epizód, akkor nem olvasol utána, nem szpolyarezed el magadnak, hogy mi lesz benne. Azt meg lehet oldani, mert például én a Walking -e, de nem tudom, egy évvel azután vettem meg, hogy megjelent az összes, és nem tudtam róla semmit, mert direkt úgy kerestem mindig, hogy nehogy véletlenül arra felet tévedjek, Akkor meg, ha nem róltad el magadnak, akkor később is jó lesz az élmény. Nem tudom, hogy a TLT játékoknál annyira nem is kell kerülgetni a spoilereket. Jó, nem nézze YouTube-on gameplay-t, megnézze ja, a Ja, megvan oldva. Tehát nem találják az arcodba léptenye hál' Isten. Meg, meg fórumokat nem szabad olvasni ezzel a témával a kapcsolatban, meg ilyenek meg teszteknél a hozzászólást. Tehát ezt még véletlenül sem. Meg mondjuk tesztet sem, de mindegy. <gül> én például most játszom még a Walking Dead Season 2-t, már amikor játszok vele, de, de még mindig nem tudok róla szinte semmit. Na szóval annak a vége az, hogy <gül> user disconnected from chat? <gül> <Ja, igen. gül> Bruce Willis végig halott volt, én csak ennyit mondok. Úú. Durva spoiler a Die Hard'ra azért. Ja. Nagyon, nagyon durva. És tényleg, így, ha így visszagondolsz a Die Hard filmekre, teljesen más világításba kerül igen. az egész. De Samuel Jackson végig csak képzelte, hogy van ott valaki vele. Igen, igen. <laughs> teljesen zakkant. Jaj, na jó, van akkor a Teltélt is kiveséztük szerintem. Én és akkor is és akkor jön egy kis PC Master rész. <gül> Ezt a hírt én nem is értem. De mert miért nem? De tényleg. Tehát, hogy most a PlayStation Now jön PC-re. Elméletileg. És most fogják bejelenteni majd valamikor augusztusban. És milyen és játékokkal leheti -e játszani benne? Hát az összes PS3-os játékkal elméletileg. Havi előfizetésért cserébe és gondolom PS-kontroller kell majd hozzá. Ja, de várja ez, ez az a streamerős hülyeség? Igen, tehát interneten keresztül, tehát lag akkor az jó. lesz. Akkor ez de... engem nem érint. Jó, de hogyha ez kiforja magát, akkor PlayStation 3 játékokkal játszhatsz, annélkül, hogy megvennéd a konzolt. És nem tudom, mennyibe fog kerülni egy hónapban, de hogyha mondjuk annyiban, mint a, az Origin-nek, az, az ea az, az EA Access, vagy mi a franc, ami PC-n van, mm -hmm. ilyen 6-7 dollár is, Annyi játéka játszasz, mint az állat, akkor lehet, hogy megéri. Hát én nem. Maga ez a technológia szerintem nem működhet normálisan. Tehát a lag miatt egyszerűen nem tudsz úgy játszani olyan játékokkal, ahol közvetlenül tényleg kell valamire reagálni, ami a képernyőn van. Tehát egy körökre osztott játéknál még oké, Talán még egy ilyen játéknál is, hogyha nem olyan nagyon gyorsan kell választani valamit. De most itt ebben az esetben szerintem az exkluzívokat kell néznünk. Igen, igen. Mindenképpen. Tehát most a Gran Turismo. Uncharted, Last of, last of Us igen. Last of Us <gül> Szerintem, hogyha kifogja magát, ez működhet egy-két milliszekes eltérésre is, mert hogyha singlet játszol, akkor ez annyira még nem zavaró, szerintem mm -hmm. egy kicsit egy jól, Annak idején volt ez a mi volt a neve? On a Live igen. Mm -hmm. igen, igen Na, én azt kipróbáltam annak idején, jó mondjuk ilyen szutyogszarnettel, de Én is, én is azt próbáltam De, de még, még, még azt mondom, hogy Igazából a mostani sávszélességekkel már működhet a dolog. Az se laggolt annyira, én ahogy visszámítszem. Azért mondom, hogy annyira nem laggolt, ott nem volt meg nekem a sávszél hozzá. Igen, tehát én is sokkal gyengébb nettel próbáltam, és emlékszem, hogy, hogy működött. Tehát laggolt, éreztem, hogy laggolt, de abszolút nem volt olyan rossz, mint amire én számítottam először. Hát hát ez ezt ezt volt. megcsinálhatják. De még az az érdekes, hogy ez, a, ez az egész, tehát ugye a PS az felvásárolta ezt a gaika, valami volt régen Gajka. ilyen talán, igen. Gajkai vagy valami ilyesmi. Gajka, igen, és, és az eltűnt teljesen, akkor ez az online is eltűnt, azt is felvásárolta valaki, szóval nagyon furcsa. Hát annyira nem működik ez, főleg külföldön, mert azért nálunk Magyarországon viszonylag jó internetek vannak. Külföldön meg ilyen horroráron van a nagyon szar internet Hát jó hát függ, hogy hol nézed. Hát igen. Ne, én a múltkor úgy erről ilyet, hogy ilyen térképen volt jelölve, hogy hol milyen sávszél van, és azért mi egész jó helyen vagyunk. Azt én mondom, tehát egy ilyen szempontból jó áll. Hát nem, nem is Ki baj azért. Kivéve vidéken, de na. Ne, én vidéken vagyok úgy aránylag, de egész szóra. Halljuk is, hogy azok kicsit. Jaj, jó. A, a stream a... is nálad szokott akadni. É, amúgy igen. De amúgy az internetemben nekem rengeteg probléma volt régebben, tehát több hónapig napi kapcsolatban voltam az internet szolgáltatóval telefonon, de aztán megoldották mindig a problémát, amúgy. Ezt, ez ezt... Már így ilyen vasárnap is nem ugrasszát is közben megnézed a netet is. <gül> igen, igen, igen. Hát már má úgy vették fel a telefont, hogy igen, igen, mi a probléma? Ja, tudjuk, mondjad, hogy... Miki, Megint, mi a Igen, igen, Miki, igen, <gül> igen, igen. igen a jó Miki... van. <gül> igen, már ismerik a hangodat, Miklós csak nyugodtan. A múltkori probléma van, tehát így. Jó. Miklós, a szokásos? <gül> igen, két internet rendel, hogyha esetleg megoldanák, köszönöm. Az egyik extra jéggel. Igen, igen. Másik pedig extra kukorica feltéttel. Jó ja, nem, kukorica nem jó, mert azt nem eszünk meg, akkor paradicsom. Na, de igen, biztos, amikor, miért nem eszük meg Ami amúgy nekem tökéletes volt ebbe a PS-nába, és azért tettem be, mert euh, egyre inkább az van, hogy az Xboxon és a konzol exkluzívok jönnek PC-re, Ugye ott ez a, ez a Play Anywhere, Windows 10 Xbox van most, meg most a, a Sony is, hogyha most ez tényleg igaz és beigazolódik, jönne PC fele nyitni. És most, most arra gondolok, hogy kéne egy ilyen PC master része, és ezzel bekeverni. Igen, de az a durva, hogy ezt nem azért van, mert én ebbe, én ebbe ezt belemagyarázom. Hát ez történik könyörűen. Ez látszik, igen. Tehát régen a konzolt mindig azért vették, mert egy nem kellett bővíteni, mint a PC-t, olcsóbb volt ezért. Másik meg, hogy olyan exkluzívok voltak rajta, amit máshol nem tudta játszani. Most már ebből a háromból lassan mind a három eltűnik. Így van. Érdekes. Ez durva. És én, mint pc én itt hátradölök a karosszékemben és csak nézem, hogy mi történik, és röhögök. És sokkal jobb-nagyobb játék. Igen. Hát én, én rengetegszer szoktam, hogy a fórumokra benézek, csak azért, hogy az Xbox jobb, vagy a Playstation, és ott röhögök, a, a, a, a, hogy egymást ütik-verik, hogy jaj, de hát ez jobb, meg az jobb, meg... a oh, Isten! És Csí? itt most a hallgatóknak is elmondom, hogyha valaki konzolt akar venni, és nem tudja, hogy miért, akkor ne azt nézze, hogy hogy néz ki az egyik meg a másik, hanem nézze meg a játék felhozatat, és az alapján döntsön. Én csak ennyit mondok. Így van. Annoin is így vettem PS3-at. Mert ez a, egy ilyen család, családi gép akart lenni. Mert akkor lehet, hogy inkább valami Nintendo konzolt kellett volna. Ne, ha lehet, hogy Nintendo-t, igen. De így gondolkoztam, hogy a család most a Gears játszana war <síthat> vagy? játszana, vagy valami, nem tudom, playstation is kis aranyos ugrálós valamivel. És akkor Gearsoft War lett. És akkor, és akkor PlayStation lett. Nem, akkor megleted a God of war PS-re. Egyébként biztos. igen. Egyébként azt nyomták nagyon lelkesen a család. Na. A God of valami ilyen olyan verzió, ami így újra kiadott verzió PlayStation 3 Tehát a korábbi God a of war tehát Az 1-2, ez, ez volt benne. És akkor azt lelkesen tudották. Vagyis érdekes játék. Ja, úgyhogy meg kell nézni az exkluziókat, és az alapján venni. Így van. Meg hát a mai világban már mindenki vegyen a PC-t. Mert... És utána, egyébként igen. És utána meg, tehát ez a skanderozás, hogy melyikben milyen hardware van, az már tök mindegy, mert mindegyiken szarul fog futni az játék, ami. Igen, arra készül. Például, mint a No Man's Sky, tehát tök mindegy, hogy egy van, vagy PC-t, egy-két hétig nem tudsz eljátszani normálisan. Így van. Utána is csak a szerencséd van. Így van. Ja. De vajon egy ilyen Asus Orion pro működne? Én nem tudtam, hogy az Orion gyárt ilyet, és azt hittem csak tévéket. Én azt tudom, mi ez. Ez egy 24 szoros televízió. <gül> <gül> Tessék, akkor az a tévé. <gül> ami 7.1-es. <gül> Pontsan. Ja tényleg basszus, hát a fül... Jó, oké, okay. nem szóltam. Hát igen, így... ja. beruháztam egy ilyen Asus Orion Pro fülhallgatóra, is, és egyelőre nagyon elégedett vagyok vele. Nem tudom, lehet, hogy a, a hallgatóknak majd feltűnik, egy páram megjegyezték, hogy más a hangom így ennek a mikrofonjával. Én meg sem mond, mondom ősz, meg sem néztem, hogy ö, így felvétel minőséget tekintve mennyire produkál mást. Ezt majd ti megmondjátok. Ittélyesen amúgy szerintem tisztább a hang. Amúgy. A, szóval hát egy másabb, a, ha a hallgatók de... is ezt fogják hallani, úgyhogy... De ne, nem tudom. Nem rosszabb, nem jobb, ilyen kicsit más. De egy hát egész jó kis fülesnek tűnik ez. A hangzása viszont nagyon jó. Hát azt nem tudjuk most tesztelni. Hát azt nem, ezt nem tudom megmutatni. De, de egy, egy kép meg tudod, hogy beraksz valami zenét, és akkor hallgatjuk a reakcióidat, hogy... Oh, oh, jó. Olyan a bassz. Most a basszus, most a új, oh, de jó a Legizgalmasabb podcast valaha. <gül> Igen. Ne, tehát az egy kicsit ilyen ironikus, hogy a, a, a metal zene az annyira nem szól rajta jól. De még jó, hogy te dubstepet hallgatsz. Még jó, hogy én a nap 90%-ában általában metált hallgatok. Úgyhogy így ilyen szempontból egy picit nem azt mondom, hogy szarul szól, de más stílusok jobban. Úgyhogy Ugyanitt az az Orion Pro eladó. De, de játékokban viszont meg Pitang jó. Parázban is jó volt? Nagyon hal. Hát kiabált az életére karaktert. Annyira jó volt. De amúgy te játékokban nagyon jól szól. Igazából ami az Orion és az Orion Pro között a különbség, az annyi, hogy ehhez adtak egy ilyen Spitfire névre hallgató kis USB-s hangkártyás kütyüt, amin három darab nyomógomb foglal helyet, ebből az első egy ilyen erősítés, a második egy ilyen surround, ami végül is így az ilyen háttérzajokat, meg, meg így mindent így szétnyom térbe, tehát igazából ez ilyen virtuális 7.1, tehát, tehát nem, nem, nem hét kis hangszóró van ott bele, szuszakolva, meg, meg van egy ilyen FPS gomb, ami elvileg az ilyen FPS-es játékoknál így nagyon-nagyon jó, de azt nem szoktam bekapcsolni, mert nem tetszik, amit csinál, úgyhogy... túl <gül> hangosan <gül> hallod, hogy késsel szalad valaki. <gül> ja, de, nem, de tényleg a az viszont kurva jó, tehát most, mikor a kolátot is kipróbáltunk, és itt az erdőben egy fúja szél, meg minden az annyira, annyira jól szétkenni a hangot, hogy kurva jó. Hát horrorjátékokat játékokat sötét. arra nagyon jó, nagyon jó. És aztán nehogy másnak meg szívrólmal megtaláljanak. Ott elvágódva az asztal előtt. <gül> Legjobb az úgy reklám. reklám. játékot játszott, vagy? Beledöglött. <gül> Majd elvitte a Slender volt. <gül> <gül> <gül> Teljesen. Nem, tegyek, tehát jó, mondjuk nem egy olcsó dologról van szó. Tehát egy ilyen, ez a 30 es árkategóriáról beszélünk. Hát amúgy, hogyha manapság valaki Magyar, olyan jó, tehát igen, normális 90 füles, van füles, szóval. Hát jó, de úgy mondom, hogyha valaki tényleg olyan füles a ami strapabíró, garanciás, jó, szól, és tényleg to sokáig is tart, akkor az olyan 20-30 alatt már nem nagyon talál ilyet. Hát, meg igen. Viszont az még, az még hozzátartozik, hogy ugye, ugye megkapta a ROG plecsnit. A Republic of Gamers, tehát ez is nyomja az árat. De miért nem kérted úgy, hogy kaparják rá róla ezt a szárt, és akkor volna? Bár mondjuk, ugye hogy hozzátartozik, hogy ezt meg nem nyomják ám rá mindenre. Tehát, ami de rányomják, akkor az... az drága. Igen. Ezt csak de, az de, olcsó de... dolgokra nyomják rá, hogy drága legyen. Igen, igen, igen. I igen, igen, kulcs tartó. Ja, igen. A, Viszont mondom, nagyon jól szólt, szó, filmeknél is nagyon jó. Ugye ott is ez az amp meg surround mm. Gomb bekapcsolva tényleg kipaszott jó, jó élményt ad hozzá a filmhez. Meg hát adtak hozzá legalább 100 méternyi vezetéket. Tehát konkrétan tehát, e, olyan, vr olyan VR jó. De a olyan, VR olyan sok vezetéket adtak hozzá, hogy beteszem a gépen a filmet, Felteszem a fejemre a elsét elsétálok az asztalomtól az ágyamig, ledőlök, és még mindig így a Földön lóg a kábel, tehát hogy még akkor sem feszült, tehát néha is. kimész a konyhába, hogy WC, és mi akkor is De húzom. Persze, persze. <gül> Zenét hallgatok, miközben kint így hátul megfőzök. Egy... Kimész a kertbe kapálni. S <gül> S ez ilyen nagy nappalikra lett tervezve akkor. Igen. Ilyen hangárra. Hatalmas Minimum. Minimum. garázsokra. Lehet benne táncolni is. Ha van kábel, az sose olyan amúgy. Tehát az, az mindig több legyen, mint kevesebb, én azt mondom. Legfeljebb összegumizza az ember, hogyha nagyon hosszú, de... Igen, harap... adtak is hozzá egy ilyen kábel rendező gumi valamit. Na hát, az úgy meg, akkor még jobb. Ha a gép előtt ülsz, akkor se azon tipróc meg, nem tudom. Szóval így, így, röviden összefoglalva, ez egy nagyon jó füles. Na, jól van. Hoppá amikor már azt hittük, hogy vége a podcastnek, akkor hirtelen a semiből. A semmiből. Gondoltam, ha már elkezdtem játszani a héten a Garden Warfare 2-vel, akkor... Ezt megvetted, vagy a Game Time? Eh, megvettem, de ez új volt, hogy elkezdtük nézegetni egyik haverra, hogy én el mondani, hogy, hogy ú, nem sokára jön a Game Time, vagy hogy van Game Time a Garden Warfare 2-höz, és elkezdtük keresni, originen, és, és akkor már benne tett, is volt a kosárban. Nem, nem. <gül> és akkor jutott eszembe, <gül> hogy hát ez először konzolokra jön ez a game time, és PC-re majd, majd most 16 tól lesz, azt hiszem 30-áig, hogy, hogy 10 órát lehet játszani a Garden Warfare 2-vel. Én ezzel már játszottam. De az még egy régebbi game time-a volt benne, Ja, nem tudom, én azt hiszem, az megmarad. Én most kerestem mindenhol, nem találtam sehol, viszont már nagyon rá voltunk gerjadú, úgyhogy. úgyhogy hát bevásároltunk, hogy akkor már kezdjünk vele játszani. És így tudtam, hogy ez egy jó játék, mert az első részet nagyon szerettem, de nem gondoltam volna, hogy ennyivel több, mint az egy. De annyi minden van benne, tartalom is, meg hogy össze az egész. régebben beszélgettük, hogy ez a menü is úgy van megcsinálva, amikor te játszottál vele, hogy így be kell menni dolgokba, tehát nem egy menünk adtingatszni, akkor itt a multi, hanem nyitsz egy portált, basszus, és akkor be kell sétálni. Nekem amúgy ez már tetszik. És ez, ez, ez, ez rész egyébként, ezt nem is, nem is részletezted annyira, vagy nem tudom, hogy nekem nem jött le úgy, hogy ez konkrétan egy külön játék módja az egésznek. Tehát nem csak a menü van itt ezen a területen, hanem kimész az ajtón, és ott rendesen megy a harcol, ahol a zombik meg a növények harcolnak, meg, meg rendesen lehet uh, ládák, felvenni, és felvenni, felvenni küldetéseket, mm -hmm. és akkor ja, ezen a területen nézze. kell csinálni, és ez tök jó meg, Tehát ez egész olyan, mint egy, egy mini MMO játék, ami annyiból multiplayer, hogy a haverokat be hívni és akkor együtt is tudtok ott csapatni minden de félét. amúgy ott, a, ott az a harc a single, nem? tehát a, hát, ami a menüben van úgy mondom, tehát a, hogyha nem, nem mész a múlt részre nem, nem, ott is össze lehet össze lehet a haverokkal is állni így és meg lehet azt is csinálni, hogy mondjuk nem tudom hányan lehet egy ilyen lobbiba lenni, de meg tudjátok azt csinálni, hogy a csapat egyik fele zombi, a másik fele növény, aztán jössze uh -huh. eresztitek egymást és így lövitek és itt tök jó van csinálva az egész tehát ezek külön játékmód, ilyen free play-nek mondhatnánk, mert ugye nincs vége a körnek, meg minden, csak így egymást lefele, meg a kis zombikat, meg itt is meg lehet csinálni. Tehát vannak ilyen, ilyen challenge-ek, amiket be tudsz magadnak pipálni, hogy akkor ezt most meg akarod csinálni, és ezeket itt is meg lehet csinálni, az ilyen single-player challenge-eket. Mert ezek ugye vannak így multira is challenge-ek, és akkor ott, ott meg teljesen másokat lehet megcsinálni. Meg van, van mind a két oldalhoz a növényhez is, meg a zombihoz is ilyen kampány szerű valami, ami ilyen, ilyen küldetések egymás utánja, de egyáltalán nem hasonlít a múlt életet, mit tudom, van van, hogy végig kell menni ilyen akadálypályán, és akkor lőni a célpontokat, így tök jó ki van találva az is, vagy egy ilyen nagy tuskót óriást kell végig kísérni, és ezen a, ezen, a, ezen a pályán, ezen a menüpályán, és így védeni, hogy eljusson valahova, és akkor az is egy ilyen külön küldetés, azaz tök jó meg van csinálva, és persze a múlti, ami az egyből volt benne, az is tök jó meg van csinálva, meg a kóp, meg hogy át lehet húzni a hősöket, az is nagyon jó ki van találva, meg az új hősök is szerintem nagyon jók lettek, főleg ez az imp, ami ilyen titánt kedvencem. Az, az annyira jól sikerült, ráadásul, annak vannak olyan cuccai, tehát van ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a gránát, ez a gravitációs gránát, Na most passzus, ez lesz benne a Titanfall 2-ben, meg a Call of Duty-ba is. De a Garden of Warfare 2-ben volt először. Tehát ez tök ugyanaz. Tehát oda rosszik és akkor oda vonza a körülötte lévő ellenfrager, és lehet őket lőni. Tehát egy az egyben így fog működni a Titanfall 2-ben is, ha jól láttam. Tehát Jó, mivel az, hogyha ez van a Titanfall 2-ben, az még nem gáz, de hogy a is? Hát... Ez volt honnan, látod, ők is elkezdtek játszani az a Garden 2-vel. <gül> a Titanfall legalább ugyanaz a kiadó, tehát ott még foghatják arra a kell. Így van, Ugye ez egy tök jó sikerült játék, és pont arra gondoltam, hogy, hogy basszus, ez egy tök jó elektronikárci játék, amiben beleraktak egy csomó ötletes dolgot, és tényleg a multi is jó, ki van találva minden, és akkor a cégnél ott van ez a Battlefront, aminél minden annyira lejárt hogy így nem is értem, hogy csináltak, de volt egy megbeszélés, amikor megbeszélték, hogy a Garden Warfare-t tök királyúra szorakjuk, rakunk bele minden játékmódot, tartalmat, a Battlefront meg lesz, ami lesz. De nyilván külön csapatok csinálták, de hát akkor is. Te végig is földekettő. Hát ez tényleg Úgy nagyobb adóron, de emlékszem annak idején is ez. Majd majd 16-án, akkor pakoljuk fel, aztán játszunk, mind nyomjuk. Hogy félbe. Ezt a tíz órát, a... azt kipörgetjük. Pont most rá akartam keresni, és nekem az Origin nem hozza be az áruházat valamiért. Na, szokása. Ők sem so akarnak eladni. Ja persze, hát én ezt tudom. Ismerem őket már, már régről. Úgyhogy erről nagyjából ennyit. Nekem nagyon tetszett az a játék. Jó, pofa is amúgy. Ehhez Jó, vannak DLC-k vagy lesznek, vagy ingyen, vagy hogy amúgy. Hát DLC-k nincsenek, én úgy tudom viszont ugye van egy ilyen rendszer benne, hogy pont rá gondoltam, hogy annyi ilyen dolgot ja, lehet benne ullokkolni. Kártyanyitogatás, meg vannak benne ezek a... Most például volt egy olyan community challenge, hogy Örés után, hogyha megölsz, valakit, akkor látja a karakteredet. És ilyenkor lehet neki nyomni ilyen tauntot. Hogy kéne kell szriszálni valamit. És a community challenge ebből állt, hogy hogy egy bizonyos szintig, mint ahogy az a kettőnél van ez a. ezé hogy elér, elérnek egy szintet a bevétellel, akkor unlockolódik valami cucc. És a itt is úgy van megcsinálva, csak itt tauntokat kell nyomogatni, mint a hülye. <gül> és vannak, van a három láda, és ezek a ládák unlokkolódnak, amikor a community egy megfelelő taunt mennyiséget elér. Ezt, ezt így oldották meg, de szerintem ez is tökéletes, ez tetszett. Tiszta TF2, ott Mind a három ládák. Mind a három ládát ki lehetett nyitni. Még meg volt határozva az is, hogy neked azért tized kell ilyet csinálni ilyen tauntot, hogy annyit te is hozzárakj, és akkor tudod kinyitni mind a három ládát. Ja, ugye az tira. a minimum. Aha, igen, igen, yeah. igen. De egyszerűen És akkor tényleg rengeteg láda van, amit ki lehet így nyitni, ilyen csillagokkal, és akkor abban is lehet pénz, amiket meg tudsz költeni ilyen ilyen kis kártyákra, amikből új karaktereket tudsz unlokkolni vagy a játékmódokba lepakolni, ugye, van benne egy kicsit ilyen tower defense, ami az első részben is már benne volt, csak most mind a két oldalról van, tehát most a zombik is van, hogy nem támadnak, hanem védenek. Ja, is nagyon tetszett, hogy végre van oda-vissza. A karakterek azok, amik az egyből átjöttek, azok nagyjából ugyanazok, kivéve egy-két karaktert így meg változtattak például az enginert a zombiknál. Annak volt egy drónja, és azt elvették tőle, és kapott helyette egy ilyen lepakolható ilyen gépágyút, és egy új karakter jött be, egy ilyen kalóz, és annak adták oda a drónt olyan formában hogy az egy papagáj. <gül> De nagyjából ugyanúgy működik, ahogy a, az első részben az enchino a drónja, hogy röpködsz vele, és akkor le hívni a légi támogatást, és akkor lebombáznak mindent. De nekem nagyon tetszenek a karakterek, nagyon jók. A növényeknél például a kukorica a legjobban. Ja, hát ez, ez a Nagyon durva, nagyon durva. Igen két, két kézzel is, vagy hát nem tudom, így a lövéseket nagyon durva. Meg jó kis képességeik vannak. Meg a kis impnek is, tehát nem jó. Úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, aki pc n ki akarja próbálni, most 16-től lesz majd elérhető. Ennek a játéknak egy baja van, így az originálban. van. <gül> Igen. Egyébként. Más probléma nincs is vele. Igen. De nekem ez sem probléma. De mondjuk ez az egy, az egynél is ugyanígy volt. Tehát az is ja, is egyébként Frost, az Frostbite 3 engine van alatta, és valami eszméletlen jól néz ki. Tehát az egy se volt ronda, de itt valahogy a fények, meg minden, valami szóval jó. Na akkor ezt a game time ezt majd ránézzük. Remélem, Mindenképpen. reméljük addig az Origin áruház is működni fog. Ha, ha technikai, de megoldható, még streameljük is. Több oldalról is. Nem tudom, valamit csinálunk. Na, sem lehetne. Úgyhogy iratkozzatok fel a Facebook csatornánkra, mert majd ott kirakjuk a linket. Ah, oh, mekkora próbó volt. Igen. de jók vagyunk. <gül> uh <-huh. gül> Na, úgyhogy ennyi. Ennyi ennyit erről, Úgy a végére. Nem is tudom, akarunk-e még valamiről. Nektek is behassal még valami, mit játszottam a héten dolgok? A Mafia 3 lesz idén a legjobb játék. Elmesélhetitek a rastot, hogy mit, milyen jó volt? Arról perctozni. nem akarunk többet hallani, szerintem egy darabig. Hát ha arról kell beszélni, hogy mi tetszett benne, akkor, akkor sziasztok. Jó, jó. Hát ez így jó is végszó. Már sziasztok. csak, hogy így ennyit tudok róla elmondani. Jó. De azt legalább nagyon. K köszönjük. Én még mi mindig szeretek vele játszani, nem tudom miért. Én csígez mellett állok, majd a chimenteknél visszatérek. Meg se néztétek a házamat? Majd most már nem megyünk, de most, áh nem, azt már fölnyomták. <gül> Oda már én sem megyek vissza. Ja, Tudod? hát pedig hogy bereklámoztat, hogy építettél ja. nekünk egy házat, hogy Csak meg. Tök jó lett, van minden... a kép. Belerakjam majd a show notes-ba, Mindenképpen. Én is tudok googlizni most egy ilyen drászatos izéről egy képet. Nem, ez az a ház. Ez az a ház. Itt lakom, látod, ez az a ház. Itt laktam. Ja, igen. <gül> Ki nem <kinek> lakoltatok. <gül> ja, úgyhogy hát köszönjük a figyelmet. Szervusztok! Hello! Sziasztok!